Hola, son Apun, la Tegua Radio de Proximidad. síca Crespo. Són les 10 del matí del dilluns 11 de desembre del 2010. Molt bon dia, ací, a la ràdio pública de les i dels valencians. Des d'ara mateix esperem trobar un lloc en les seues cases i en els seus cors. Moltes vegades s’abúsen del qualificatiu per ons permetran quehuisim sí, que avui diguem que estem en un dia històric. I és històric perquè la ciutadania valenciana torna a tindre mitjans de comunicació públics en la nostra llengua. Uns mitjans per a posar en valor les nostres qualitats i les nostres particularitats. Tornem a tindre ràdio pública, com la tenen a Extremadura, a Galícia, al País Basc, a Andalusia, a Madrid, a Catalunya, a les Illes Balears, a Múrcia, a les Illes Canàries, Astúries... Una llista que posa en evidència que els valencians ens van imposar un silenci ara fa quatre anys. Ja fa uns mesos que treballem per a trencar este silenci i avui tenim paraula, tenim música, tenim cançons i tenim moltes ganes de convertir-nos en imprescindibles en les vides dels nostres veïns. Però la realitat és que avui és un dia de festa i és un dia d'emoció. La vivim les persones que estem treballant així a Burxassot i esperem ser capaços d'encomanar-la, de transmetre-la, que vostès perceben el nostre entusiasme. Em permetran ara que faci una pausa i que mire a través del vidre que separa el locutori de la cabina de control i que els conte el que hi veig. Els podria descriure les cares perquè veig somriures. Veig ulls lluents, veig expressions de responsabilitat i de professionalitat i en els ulls dels nostres companys veiem els ulls de les valencianes i dels valencians pendents de la ràdio. Una vegada més la ràdio, este mitjà que aguanta tan bé el pas dels anys i la renovació tecnològica. I és que avui ens escampem per les zones, però a punt hi ha ja xarxes socials, la setmana que ve tindrà una pàgina web i més endavant tindrà televisió. Sí, tot aplegarà, però avui deixem que la ràdio penetre tot el nostre teixit social, que entren en totes les cases, als llocs de treball, al cotxe, que els acompanyi mentre fan exercici, mentre cuinen o mentre simplement fan i desfan. Deixen que avui la ràdio siga la protagonista. Sabem que ara, el primer dia, este primer moment, molta gent ens està escoltant només per curiositat. Nosaltres anem a treballar de valent perquè es queden a viure en la nostra sintonia. A punt serà el món que volen compartir perquè sabem de la complicitat que es crea entre les veus de la ràdio i l'audiència. Ens colem en les seues vides sense fer gaire soroll, encara que sembla una paradoxa. I és que ningú està sol si està la ràdio i nosaltres, els que estem a la banda del micròfon, notem l'escalforet que ens regalen cada dia. Per tot això, podem dir que avui és un dia històric a la nostra terra. I jo només sóc una de les veus que des d'avui compartirà la vida amb vostès. Al llarg del dia aniran coneixent i reconeixent la resta de companyes i de companys. Totes i tots, en retirem per unes normes que estan a l'ADN d'apunt i que són una mena de contracte amb la societat que no ens volen votar. A, a punt tractarem tot tipus de temes, però sempre amb qualitat i rigor, amb respecte a l'audiència i als protagonistes. Ens guiarem pels principis de veracitat, accessibilitat imparcialitat i pluralitat. Els parlarem del que els preocupa, del que preocupa els seus veïns, del que passa al poble, del costat, a totes les comarques. Estimem el nostre territori per damunt de tot, de manera que els donarem a conèixer la nostra terra amb totes les meravelles que ens envolten. Posarem en valor el nostre patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic, i sobretot estem oberts, volem que participin, és més, ho necessitem. La veu de l'audiència és fonamental per a nosaltres i tindrem diversos canals de comunicació permanent. Sabem, amb tot, que el repte és gegant, que vostès seran molt exigents amb nosaltres, però naixem amb moltíssimes ganes, amb molta il·lusió, i no a més la força de la ciutadania que ens empenta. La nostra voluntat en esta relació que avui s'inicia és que siga estable, que siga molt estable. Avui tenim la primera cita. Anemi I ara amb el que anem és amb el RAS, el magazín que els acompanyarà de dilluns a divendres de 10 del matí fins a la 1 del migdia i que avui, com que ens estem coneixent servirà perquè es familiaritzen amb les veus que els parlaran cada dia Els presentarem els nostres col·laboradors però ja per començar els proposem un tema controvertit, eh? la gestació subrogada, testimonis històries i distintes opinions sobre aquest tema del qual també volen conèixer la seva opinió Els nostres oients tenen distintes vies per fer-nos aplegar les seues opinions, les seues sensacions el meu company Ernest Parra ens detalla com participar Ernest, què tal? Molt bon dia Bon dia, Jéssica El RAS serà com una plaça dels nostres pobles o ciutats on tothom podrà expressar-se lliurement en respecte donar-nos el seu parer i fer-nos suggeriments a més, volen conèixer l'opinió dels nostres oients sobre el tema del dia amb el qual obrirem el programa avui a partir de les deu i mitja parlarem, com deies, de la gestació subrogada en la secció xarxes repassarem tot el que ens diuen els oients a través de diversos canals el programa el podeu seguir pels dials Dfama Castelló 103.7, València 102.2 Alacant 96.5 Gandia 103.5 Xtiva 10 2.5 i Alcoi 98.7. També podeu veure per streaming a través del web d'apunt El WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu és el 627-04-89-21. Repetim, 627 per Twitter ens podeu seguir i deixar els vostres comentaris en el compte arroba apunt guionet baix media i en Facebook ens trobareu i podem estar en contacte en el mur apunt. I ens podeu escriure, com dèiem, amb el hashtag coixinetalras o ui amelcoixinetalrassubrogada. Estan, des d'ara, totes les línies obertes per als nostres oients. I volem escoltar-los, volem saber de la seva opinió. Moltes gràcies, Ernest, però són, com dèiem, tres hores de programa. Els acompanyarem fins a la una del migdia, així que hem preparat molts més temes per a este dilluns, per a este Primer dia. Jan Escolta Ternés, també al Forum de Steam Magazine, està Joan Tour. Què tal? Molt bon dia, Joan. Bon dia, Jessica. Un plaer compartir micròfon amb tu amb Ernest Parra i amb la resta de l'equip que fa possible el magazín en este viatge apassionant que ens et té Entrant en matèria, a partir de la segona hora tindrem el primer convidat del RAS, cada dia volem donar-li als personatges de la comunitat valenciana que estan destacant en el seu treball en qualsevol faceta. Alguns seran desconeguts per al gran públic, però no és el cas del convidat de hui, Ricard Camarena. Camarena és un dels cuiners més brillants del nostre territori i del panorama espanyol. Compte amb una estrella Michelin, al Ricard Camarena restaurant, situat en Bombagès de València. Coneixerem millor la seva singladura des que l'any 2001 va obrir el primer restaurant a la piscina del seu poble a Barç. Avui tot nou, així que anem d'estrena en estrena. Ens ocuparem cada dilluns de com Facebook, Instagram, Google, Junyark, etcètera, han vingut per canviar les nostres vides. I ho farem amb l'experta i professora de la Universitat Politécnica de València, Marga Cabrera. Obrim, ja vos posa en alerta, amb un tema que provoca debats encesos. Els grups de WhatsApp despares en l'escola. O hauríem de dir grups de mares. Després Marga ens explica el per què. I seguirem amb el racó que volem dedicar a pensar en nosaltres, un espai per a millorar el nostre benestar emocional. Arnau Benlloc, periodista especialitzat, com ell mateix diu, en la inspiració per al canvi, serà el nostre guia cada setmana. Avui ens preguntem si sabem autogestionar les nostres emocions quan som adults. La psicòloga Clara Sancho ens donarà algunes claus per a saber-ho. I ja en la tercera hora els avancem els continguts d'altres programes que de moment conformen i conformaran la graella d'apunt. De Després tindrem espai per a l'humor, per a riure'ns amb rock and ball, 20 minuts de sana botgeria. I tancarem amb música el desig i la passió inherent a la música com ho és el treball fet amb il·lusió. El periodista Vicenç Xavier Contri ens portarà cada setmana a cantants i grups valencians. Avui hem gaudit del luxe de tindre'l tot el matí amb nosaltres. Parle del cantant Pau Alavajos, que tocarà al final de cada hora i al final de l'edició d'avui. A més, tindrem el telèfon a Carles Giner, el músic autor de les sintonies de punt i del Ra. Tenim, per tant, moltes coses que contar i tenim la ràdio pública per a fer-ho. Molt bé, Joan. Ja han escoltat algunes de les veus que els acompanyarem cada matí, però són moltes més les persones que treballen perquè aquest magazín siga possible. Txelo Rivera, Isagadea, Cristina Ordaz, Vicent Gregori, Susà Calafat, Josep Rodríguez, María José Villalba, Silvia Pérez i el nostre cap tècnic, Pepe Moreno, conforme en l'equip. Els hem contat ja els nostres propòsits, els hem detallat el que el sempre para per avui. No queda més que començar. Anem allà. Al ras, a punt. Jessica Crespo al ras te de a una de los días en apun abans d'anar a dormir perquè descansis convençuda d'aquests ets feliç de ser qui Arras Arras I li posat el fil de pensament A casa meva al ja sols se el sentia babalaai sí si que pots imaginar com el parlava dels 13 anys molt mal. Tot i que cosa que abem d'escoltar o que estem escoltant encara són les sintonies, són les són músiques que van a donar pas als nostres col·laboradors si en permeten més de lletres. diré entre cometes més vinculats a la literatura, als contes, a la llengua. Estem amb Anna Moner, Què tal, molt bon dia? Mol bon dia. Amb Carles Cano, bon dia. Bon dia. I Veronica cantor, benvinguda, bon dia. Bon dia. Verònica tu trenques el gel. Si, si et sembla si et pareix. <laughs> Em sembla perfecta. Anirem coneixent els vostres perfils millor quan ja fem les vostres seccions al llarg de la setmana, però avui a mode de fotografia, conta'ns, de què ens parlaràs? De què vas a parlar en va de llengua? En va de llengua parlarem de moltíssimes coses, aprendrem moltíssim sobre el valencià i serà un espai on esperem que els oients i nosaltres mateix, disfrutem molt, que és del que es tracta demanarem també la col·laboració no és molt important demanar la col·laboració dels oients, jo no sé si el posem en un compromís si este primer dia, en esta primera intervenció eh, demanem que ens parles del ras, del nostre nom que de cap pot... de les maneres, <laughs> és una expressió fantàstica que a més crec que està molt ben triada, sí? triada sí. dir-nos sí. dir per què eh, perquè significa sense cobert i a l'exterior i vol dir aquesta projecció que i la voluntat d'este programa cap als oients, uh -huh. cap a tot el territori. És una expressió que tenim documentada des de l'any 1525 al llibre Antiquitats de la seu de València, de Pere Martí i la trobem en dietaris i en col·loquis i en autors com Eduard Escalante o Joaquim Martí Gadea, Enric Valor Josep Franco, Ferran Torrent, Joan Línia Raquel Ricard, segurament Anna Moner-Lagasta uh -huh. i Carles Cano uh -huh. també, i en algunes zones té un altre significat que es diu haver lluit en conjunt sense comptar detalladament per exemple, uh -huh. la collita mirada així al ras ja. ha sigut bon és bon unes coses que no sabíem Ací, en alguns membres de, de l'equip ens explicaven que algunes zones també es gasta el ras com per a parlar de la zona descoberta de les cases, no? com el corral no? o la zona que està al descobert sí. és una, una expressió també que ens remetria alguna cosa familiar de casa molt, la sinònimia és molt gran hi han alguns que són molt poètiques per exemple el ras és sinònim de sol i vent o de sol i serena però té a veure, i és molt mm. curiós, amb una de les frases eh, més significatives per als valencians, com és estar a la lluna de València. Ah, Meritant també. que això ho hem dit tots? Sí, sí, sí. sí. Per què? Mm. Perquè eh, la, això té que veure amb la, eh, amb la porta de serrans. Antigament, la porta mm. de serrans tancava. I aleshores, la gent que feia tard, els que no arribaven a temps, es quedaven fora i, per tant, es quedaven al ras. Tarda a la Lluna de València sí. i també forma part d'una expressió que és clarir-ras, que és com espere, que es parli en este programa i en esta ràdio que, que avui comencem i voldria acabar amb un embarbusament que també Vinga. està bé jugant amb la llengua Vinga. per exemple, som capaços de dir un rus que roste un ris i està al ras sense fer res? Jo crec que avui, el primer dia, jo no seria capaç. No sé si a finals de setmana podré o seré capaç de, de fer aquest emperfosament, però d'aquestes coses, de totes aquestes coses que ens has contat ara, parlarem cada setmana a la teva secció a va de llengua. Sí, allò ho deixem. Mm, I aprendrem molt bé. Tu estàs d'acord i estàs contenta amb el nom que hem triat, eh? Pel, sí, pel que molt contenta. Molt bé, que vos he i vos he explicat. anava a saber al segle XVI, no?, qui va utilitzar per prioritat primera vegada esta expressió que anava a batejar el nostre programa. Anna, el, sí. la teva especialitat serà la literatura, no només mm -hmm. vas a parlar-nos de novetats editorials o vas a recomanar-nos lectures, sinó que pretens també crear un univers radiofònic, un tant particular. Sí, sí. La meva idea, la idea el, el títol de la secció, la Biblioteca d'Hipàtia, m'atreia, mm -hmm. eh, no?, la idea és agafar la biblioteca el nom de biblioteca com el lloc on es guarden els llibres i vincular-ho a Hipàtia no? Hipàtia que és una dona que mirava els astres una dona que, que estimava profundament el coneixement i de fet va ser l'última directora de la, de la mítica biblioteca d'Alexandria i, i també fa referència a les cases de la vida no, la casa de la vida de, de, de, on a l'antig Eixipte uh -huh. els escrives eh, traslladaven la vida a rotllos de papir i a mi aquesta idea m'agrada moltíssim no? la de convertir la secció en una casa de la vida, en una casa on parlarem d'això, de les experiències que traslladen als llibres eh, els autors i parlarem de literatura universal parlarem dels nostres autors i, i sobretot parlarem de les vides dels personatges que, uh -huh. ells, que ells han creat. Nosaltres has aquestes coses no ens solen contar per la ràdio no? tot lo de la cuina, no? de com es cuinen els programes, no es compta, però xerrant molt al voltant de la teua secció mm -hmm. Anna i jo hem estat compartint impressions, i tu subratllaves que volies posar els autors universals amb els autors d'ací, de la nostra sí, llengua no? i sí. és una miqueta també l'objectiu de la, de és la secció. El, és el repte perquè a mi m'atraïa el fet de sobretot tractar un tema concret, començar el tema, i en aquest tema tractar eh, autors, de dit, clàssics que han, han treballat aquestes qüestions i veure com això o s'ha reflectit en, en obres i en autors nostres. Mm -hmm. I sense complexes i sense prejudicis de cap tipus, anar, anar d'ací, viatjar per la literatura universal, tornar i parlar de, de paisatge en la literatura, parlar de la música en la literatura, sí. de la ciència, de la guerra, de, amor, de la mort, també. Que com bé dia, sona. Com dia Chesterton, una novel·la sense mort, no té vida. Ja per començar, per començar. Comencem, comencem ben fort. I estaràs amb nosaltres cada dimarts, és a dir cada que dimarts. demà mateix allà els nostres oients han de saber que podran gaudir d'este viatge radiofònic mm -hmm. que ens proposaràs també així, al RAS, és tot un plaer, eh? també contar amb la teua col·laboració. Moltes bueno. gràcies. I teníem també, dèiem, a, a Carles Cano i s'encarregarà de contar històries i jo no sé, Carles, entre tu i jo, si haurem de demanar a direcció que ens amplien una miqueta l'horari del programa <laughs> Perquè sabem que tu, quan comences, això se sap, però quan acabes és difícil, eh? Ja jo intentaré ajustar-me al al temps que tinc, açò, però moltes vegades no és no és eh... No, no se pot, no? I sempre és, és molt difícil ajustar ahir al segon i al mil·límetre el, el, el, el conte, no? Sí. Jo intentaré anar a, a, al temps. No però... ho dient, perquè és a nosaltres mateixa com, com oients ens, ens encanta escoltar les teues històries. Si et coneix més pel teu perfil de contador de històries adreçades a un públic infantil, però així no és el cas, no van estar adreçades a un públic infantil. Van a ser adreçades a tots els públics. Jo crec que una bona història, si és una bona història, eh, les històries històries abans no tenien un públic infantil o un públic adult, se contaven a la plaça i aleshores estava tot el món ahir i les escoltava, no? Jo m'imagine que quan se n'anaven a dormir els, els nanos eh, segurament pujarien una mica de tot però en general les històries eh, els adults les escoltaven també doncs jo vaig a intentar contar bones històries que siguen per a eh, tot el món Carles, hi ha algunes històries arrelades així si, al nostre territori d'autors reconeguts o, o de la cultura popular i tradicional però també vas a recórrer a altres autors, deia Anna que també a la literatura universal, tu també sense complexos. Jo sense complexos. Ah, sí? sí vamos, sense... ahí a muerte. En, en, tot, el, en tot el elenco. Tot en això, tota la cavalleria. Tot això ho faràs a partir d'esta setmana, a partir mm -hmm. de dijous. Un tas del que ens vas oferir el primer dia o una idea del el tema, per exemple, que has triat per a sorprendre'ns el primer dia? Sí, el tema que he triat per al proper dia serà parlar un poc del nom del programa, que es diu L'Orella Verda, mm -hmm. i explicaré per què es diu L'Orella verda, que és un poema de Geni Rodari, perquè el que vull és que eh, tots els oients eh, els rejuvenisca l'orella i, i se'ls posi una miqueta verda, que és eh, aquella manera d'escoltar, de, de, de, de sentir el plaer d'escoltar històries. I, eh, i bueno, i, i contaré una història de Rodari, que és, per a mi, un, un dels meus mestres. Molt bé. Jo eh, avui hem començat esta presentació en les vostres seccions com molt separades, no molt compartimentades. Però vosaltres que a més es coneixeu no? fora de la ràdio i que teniu tantes coses en comú, crec que un pas més serà més endavant serà juntar vos i vora quels. Quina secció sí, pot sí, eixir fantàstic. de Veronica, d'Anna i de Carles, que vos sembla? bla? fantàstic. M'ga la paraula sí, encantat, encantat. tenim moltes complicitats sí. el tres que estem asseguts. Sí, sí. Això se farà notari de segur que els nostres soyer també ho noten. Moltíssimes gràcies per estar en aquesta estrena Ui, del nostre programa del RAS. Ha estat tot un plaer i més plaer va ser escoltar-vos totes les setmanes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. M'agradaria que la nova ràdio doni altaveu als col·lectius socials que treballen en el nostre territori, que mostri la diversitat i la riquesa de la nostra cultura, llengua i tradicions, que siga una ràdio rigorosa però divertida i pròxima. Espere la reobertura de la ràdio. Era la banda sonora de ma casa. Espere que siga propera que ensenyi els nostres costums, tradicions i valors com a poble valencià. I, a més, vull que tingui una funció pedagògica i educativa. Sobretot m'agradaria que fos una ràdio objectiva, el més objectiva que fos possible. També una ràdio social i denunciadora, perquè això ajudaria a que s'apiguessin les necessitats del poble. De comarques, amb una agenda que recorde els divendiments arreu del territori. Una ràdio amb un gran contingut cultural. A mi gustaría que fos verats i cercana. Estic molt contenta de tornar a tindre una ràdio autonòmica valenciana. La veritat és que trobava faltar un mitjà de comunicació que ajudara a preservar i reflectir un poc la nostra cultura i la nostra llengua. Al ras, a punt. Jéssica Crespo. Al ras, de deu a una de les dies en A punt. Al ras, Ses de sol a atreveixen blaus marins Ses altres tornen verdes I brillen ses estrelles Que ja s'ha fet de nit Arras hem escoltat la veu del que volen els valencians i les valencianes de la ràdio pública que avui arranca d'esta aventura que estem molt emocionats de poder començar i ara estem escoltant també les sintonies que donaran pas als nostres col·laboradors, hem, hem parlat abans amb els de lletres, ara podíem dir a més de ciències o més o menys perquè la ciència tindrà el seu espai, la divulgació la considerem essencial, com essencial pensem que és conèixer la nostra terra, la natura, el canvi climàtic el que encara estem a temps de fer, però a estos assumptes contem amb noms també de primera divisió, amb Maria Josep Picó, amb Andreu Escrivà, amb Lilian Gironès i amb Héctor Molina. Què tal? Molt bon dia, als quatre. Bon dia. Bon dia. Benvingut. Molt bon dia, Maria Josep. Jo, gràcies per l'esforç que sé que has fet per estar així amb nosaltres, perquè crec que pràcticament a esta hora també havies de multiplicar-te i estar present a la facultat, no?, on estàs donant classe. Així que moltes gràcies. La gent se complica, però estan il·lusionant que la natura, i el medi ambient, tornen juntament amb la ràdio pública en Valencià, que l'esforç és a gust i també eh, molt feliç d'estar amb aquests col·laboradors que són la família quasi, jo crec que grans professionals sí. Ens parlaràs que la setmana de Natura, però també jo deia amb Anna quan cuinàvem esta secció i quan parlàvem, quan parlàvem d'ella parlàvem que volem parlar en positiu, no? Que, no, que no es convertís que a mi me va fer molt gràcia l'expressió que utilitzaves en una secció d'enúncia no, Anem a veure el territori valencià com la nostra identitat, el nostre paisatge, anem a revaloritzar-lo anem a conèixer-lo i, i estic segura que, que volem la participació de tot el món i tot el món participarà i ens explicarà cada raconet eh, de la comunitat valenciana l'especial que té eh, des del punt de vista de, del paisatge, de, de la natura, de la biodiversitat, d'eixa planta, d'eixa animal o, o, o d'eixa camp, no? que també tenim massa col·laboradors. Mm -hmm. La idea és conèixer-lo i fer-lo nostre i gaudir-lo perquè malauradament, ho comentàvem també sovint desconeixem les meravelles que ens envolten, per això un mitjà de comunicació pública de contribuir precisament ah, de contribuir a, a, a conèixer-lo i tindrem un espai de fotografies també per a que, per a que siga més participatiu i, i coneixerem molta gent i sobretot jo crec que, que li donem pas a la natura nostra que és molt diversa perquè tenim un territori eh, de, de costa, d'interior de, de, de camps mm -hmm. de tot tipus que jo crec que és molt interessant que tots coneguem i creem esa identitat perquè sense ese paisatge no tenim ens fa falta esa identitat i en positiu també jo crec que tenim espai per a denunciar sí, i també. per a criticar escolta, tenim part i ese pols verd però, però no va ser un plor constant, sinó una alegria de compartir de compartir i, i jo crec que, que trobarem històries molt humanes de, del nostre país. Moltes gràcies per crear aquesta secció. A més jo, jo vos he posat en la mateixa taula a tots els que estem una miqueta vinculats al territori, al paisatge, quan d'elles lo de la denúncia és es reia, escoltàvem com és es reia ara Andreu perquè ell també vol parlar en positiu perquè queden coses a fer, perquè va parlar-nos de canvi climàtic i aquesta secció sí que pareix una miqueta més dura, no? Dius, ostres, anem a poder parlar en positiu de canvi climàtic? Se pot, se pot. Sí? El que passa és que tradicionalment sempre hem escoltat parlar de canvi climàtic com la gran, la gran catàstrofe o el gran problema, no? O el gran repte que diuen ara, però es pot parlar en positiu perquè també es, pot, eh, es poden abordar històries humanes, es poden abordar eh, xicotetes victòries i sobretot es pot parlar de com construir un futur que volem en comptes de com evitar este, esta catàstrofe. No? Dir, podem parlar en positiu, hem de parlar en positiu i, a més, jo crec que els oients ho escoltaran cada setmana com han important històries que, que els faran sentir-se fins i tot animats quan parlen de canvi climàtic. Perquè tenim a les nostres mans coses a fer en positiu, no? Perquè podem actuar des de no. la nostra individualitat, diguem. Podem, podem actuar a molts nivells i això és lo bo, realment. Podem actuar eh, cadascú en sa casa, podem actuar cooperant en la nostra finca, en l'escola o en el treball, podem actuar a nivell de societat, tenim tantíssimes ferramentes que se'ns fa difícil pensar que no anem a ser capaços de canviar les coses i jo el que vull que és que la secció siga siga útil també i servisca per perquè la gent eh, entenga que pot fer tantes coses que el desànim no és una opció quan parlem de canvi climàtic Me quedé a missa frase, també el desànim no és una opció Una cosa, Andreu les estem escoltants de segur, o sé de bona tinta, l'escoltarem en altres espais, d'estar a casa possible, No ens l l eh? No, no, no, no jo al ras Tens compromís amb el ras totes les setmanes per a sí. parlar d'aquestos temes. La terra, la ramaderia, la mar, el consum responsable, el quilòmetre zero, la traçabilitat... Tot això és especialitat d'Hector Molina i de Lilian Gironès. Héctor, perquè del camp també es pot parlar en positiu, que sé que és un objectiu també que tu t'has marcat ja com a objectiu vital, no? Bon dia, i per descomptat, perquè... Tenim massa notícies tràgiques al, al cap del dia per part dels de llauradors i de les organitzacions i, i hem de fer vore que realment el camp se viu, se pot viure d'una forma digna i que n hi ha projectes molt bonics en tot el nostre territori valencià que, que la gent ha de conèixer. Un exemple seria el cas de Lilian que avui ha fet també l'esforç de vindre ja no només perquè hagi d'atendre tres compromisos, sinó perquè pràcticament crec que no tens veu, Lilian, què tal? Molt bon dia Hola, bon dia, <laughs> estic un poc afònica disculpeu Hauràs de cuidar-te al màxim del de, mm. de, de propòli abusardé i fins dixous sí. que t'esperem per a la teva secció que compartiràs micròfon amb Héctor i deia que hi ha iniciatives eh, molt boniques, no?, que contarà al respecte del camp de la ramaderia, de la mar, jo sé que teniu un llistat ben llarg, no?, d'iniciatives, jo crec que si ja començareu a tancar, a tancar continguts teniu pràcticament tota la temporada apanyada. Sí, sí, per sort estem en un territori en el que n'hi ha molta gent que creu en la seva terra i que té moltes ganes d'anar endavant, malgrat que siga difícil. No? Jo crec que per a començar el primer dia també podem parlar dels vostres casos en particular, Héctor, perquè tu tens també molta història darrere, molt curiosa. Curiosa, per dir-ho manera Tot i lo manera, manera, és, tot i tot que, que sí Gràcies Gràcies Bueno, sí, la veritat és que des del 2008 que vaig començar eh, no hem parat de fer projectes que jo crec que sumen valor un poc a aquesta memòria històrica agrària que hem perdut eh, o que estem, poc a poc, eh, hem perdut els valencians Mm -hmm. Els he comentat als col·laboradors anteriors a Anna, a Carles i a Verònica aquells consones de lletres de moment presentem les seues seccions més compartimentades però de, deuríem pensar en juntar-les a veure aquí. jo crec que d'així de, sí, d'esta taula, també deuríem pensar fer alguna cosa els quatre junts a veure què pot sorgir. jo crec que coses positives segur, no sé si... sí, segur, segur <ríe> Home, el territori, l'agricultura, el canvi climàtic va tot unit, avui és dia que en Almeria estan eh, treballant en el xinxoler eh, com a cultiu molt respecte existent i que en un combat el canvi climàtic Els no? gínxols, gínxols, que bons Sí, que així ens oblidem, no que existeixen fins i tot sí, que no està sí, en l'aparador sí, sí. del supermercat bueno, pues jo, jo crec que n'hi ha molts punts d'encontre i estic segur que, que els haurem trobat Tenim aquestes pressions valencianes, estar més content con un gínxol, no? Ja no? Jo crec que la Terra, la Terra va ser el punt d'unió sí. que, que ens unís a les tres seccions i, i crec que és important que eixa mentalitat del centre comercial un poc, tornem a la Terra eh, tornem al consum no, de, de proximitat i tot això contribuirà a conèixer ser el territori, a lluitar contra l'escalfament global. Mm. Està tot molt ben unit, espero que se es trobem pront. Això està clar. Quants temes per contar-los? Quantes iniciatives coneixerem amb estos guies de luxe? Vos esperem al ras en les vostres respectives seccions i vos agraïm sincerament que esteu així amb nosaltres en este primer dia, en este dia d'estrena. De, Moltíssimes gràcies. Gràcies. Feliç primer programa. Moltes gràcies, bon dia. Tenim més col·laboradors, això sí, alguns ja ens oferiran la seua secció hui, com és el cas de Marga Cabrera o d'Arnau Benlloc, els escoltarem ara més tard. D'altres, com Fani Grande o Marroig, no han pogut estar avui amb nosaltres per distints compromisos, però han volgut, això sí, deixar-nos una salutació, un tast, del que ens oferiran cada setmana. Hola, Jéssica, de feminisme, d'igualtat, anem a donar veu a les dones que no tenen veu o a les que en tenen, però que haurien de tindre'n un poquet més. <ríe> anem a fer moltes coses i, sobretot, anem a desfer mites i costums masclistes, Estos micromasclismes que se queden a impregnats en la dermis i que no saben massa bé d'on han vingut, doncs això també ho anirem desfent. I jo crec que també anem a trencar els sostres, els de vidres, de paper, els de ciment, no sé, tot és que calgui trencar. Hola, bon dia, sóc Mar Roig i estic encantada de col·laborar en el RAS. Cada dimecres estaré així presentant-vos novetats artístiques i curiositats del món de l'art. Un viatge radiofònic amb el qual m'agradaria comptar amb tots vosaltres. Són les 10 31 minuts del matí. Estem coneixent les veus protagonistes del RAS, el magazín matinal d'Apunt. És el torn ara de Sara Manzanet, de Cristin Suleng i de Vicent Contri, Vicent, que a més ens porta sorpresa. Ara ens contarem per què. Què tal? Molt bon dia, els tres. Hola, bon dia. Benvinguts. Bon dia. Anem a començar, Cristina, amb tu. si sí, el pareix, perquè estàvem parlant ara dels productes de la terra. La teua missió, així, en el nostre magazín, serà explicar-nos una vegada a la taula, ja cuinatge o, o cru, no sé, això a gust del o consumidor. O o abans moment de menjar-los per aportar una vida sana. Bon dia, Cristina. Bon dia, bon dia, Jessica i moltes gràcies per crear també aquesta secció d'alimentació. Nosaltres farem una altra cosa. Farem, mm, diguem, eh, farem el disseny del de llistat de la compra, uh -huh. eh, abans de cuinar, abans de, ah, abans de tastar. I molt important serà també a la teva secció, dèiem, el consum de quilòmetres de zero de productes de temporada, evidentment, eh, i això són una miqueta els objectius que ens van a guiar. També, també, sens dubte, és molt important, no? El nostre compromís en la dieta, en l'alimentació, és, és un acte eh, més més enllà de la taula, no? És un, és un, és un compromís mm -hmm. en el nostre entorn, també. saben que, a més, en este assumpte, en este tema, hi ha moltes modes, moltíssimes modes, no? De dietes miraculoses o dietes per a curar malalties. Així, posarem la ciència per davant, en primera pàgina, podem dir, o el, com a primer titular, per a desmuntar totes aquestes històries. Exacte, això serà un dels nostres principals objectius, eh, parlar de l'alimentació, però sempre des, de, des del costat de... Eh, amb, amb l'objectiu eh, o, mm -hmm. o amb la idea principal de desmitificar i, i no fer-nos sentir culpables, també. sinó de millorar els, els nostres hàbits, eh, des de les dades. Molt bé, una dieta saludable, però també cal alimentar l'ànima. Això, a més de la literatura, que ja hem que tindrà un espai, també s'encarrega el cinema. El cinema eh, anem a entendre-nos en el sentit més ampli perquè anem a parlar, evidentment, de sèries de websèries, en definitiva, del sector audiovisual tots això territoris de Sara Manzanet Molt bon dia, Sara. Hola, bon dia, Jessica Perquè, dèiem, la manera de consumir els productes audiovisuals ha canviat moltíssim no podem parlar només de cinema No, ha canviat moltíssim, com, com dius i, i, evidentment, també el, el consumidor ha canviat i tenim les plataformes digitals que en parla també tenim eh, les sales de cinema en València, en Castelló Alacant, que encara eh, opten per un cinema amb versió original, també parlarem d'elles, parlarem dels rodats... Existissen encara? Existissin, sí, sí. Existissin i, i, i esperem que, que es mantinguen perquè encara que han tancat últimament un país d'elles malauradament, mm -hmm. eh, mm -hmm. però sí que ficarem eh, la vista una miqueta en aquest tipus de cinema que és més difícil de trobar, també les sèries, webseries, tota la producció eh, valenciana que, que es fa en aquests moments, que és molta, de molta qualitat i ficarem l'ull eh, en, en aquestes històries, també. Perquè tenim molts professionals del sector audiovisual que, malauradament, també no coneixem uh -huh. i que nosaltres anem a contribuir no, a sí. posar també valor i a posar-los micròfons. Sí, ficarem els micròfons per a ells i per a elles i que, bueno, que tots els, els ciutadans coneguen, el que s'està fent en València. El, el cinema tan bo en sèries com, com ja llars, curts mm. i mig metratges, com diem, que es poden fer en València i que val la pena conèixer. Sara diu mig metratges i si l'il·lumina no em sap <ríe> per als nostres oients més despistats Sara és directora de la cabina, és l'únic festival de mig que ja ens contarà sí, sí, això. Ja, sí, però ara no ja. és el moment d'això, que ja m'acaba la cabina i estic... Tenim cal que descansar una miqueta de la cabina. Molt bé, molt bé. Recomanacions també d'estrenes, però sí. fugint una miqueta, de les més comercials, no? Sí, o? recomanarem estrenes. Entrenes, tant nacionals com europees, i com tu dius, fugint de, pues de, de les agendes més, més blockbuster, que diguem, no? més habituals, per a que l'espectador també pugui conèixer altre tipus de cinema que, que es fa. Ahí s'entregaran els Premis de Cinema Europeu, mm -hmm. este dimecres es llitzen els nomenals als Goya, o sigui que tenim molta, molta informació per a donar als, als nostres oients. Sí. Molt bé, i per a parlar de música amb propietat hem decidit tindre el millor. Simplement, a la, a això, a això és el que hem fet. Avisar en Xavier Contri, què tal? Molt bé. Bon Bon dia, bon dia tal? Molt bé Com estem? Felis i contents Nosaltres feina. feliços i contents i emocionats de tindre a tu cada setmana Gràcies, gràcies I dèiem, avui a més ens porta sorpresa Perquè de normal també habitualment ens portaràs actuacions A músics, a artistes, a bandes valencianes per actuar en directe I avui, el primer dia, no podia ser menys Jo crec que caldria presentar-lo, no? A l'artista en matxúscules que tenim avui així Molt bé, doncs eh, no fa falta presentació Crec que molts dels oyens ja, ja el coneixen És un cantautor de Torrent en ens agrada a tots molt, o com a mínim els que estem ara mateix ací a la taula i suposé que els oll estan bé i és Pau a l’abajos. Bon dia. Bon dia, com esteu? Què tal? Emocionat també. Molt, molt emocionat. Nosaltres molt agraïts que t'han hagut vingut així avui, a participar en el nostre primer al ras, <coughs> perquè a més, eh, ja no només és que t'hem convidat a vindre, sinó que t'hem enganyat per a que ens oferis que, que distints punts del programa alguna actuació en directe, com ara mateixa així el parell. Jo crec que no n'hi hauria millor forma que tancar aquesta presentació de col·laboradors que amb la teva música. Després parlarem llar, que ja més endavant a la secció de, de Contried. Coneixerem una miqueta millor, però si sí el parell.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 un llar poema regal de Nadal Mitja dotzena de fotos penjades al Facebook I un pòster de miur rebregat Una entrada de cine i aquests texans Tres nits a l'escala, el viatge a París I cada ciutat que incendiàrem Són tants els records que ja m'he descomptat Al ras, A punt. Jessica Crespo. Al ras, De deu a una de en A punt. A Animalades ens agraden els animals. els respectem. aprenem d’ells si ens preocupem pel seu benestar.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 de Bancal és gastronomia, cultura, agricultura, O oh, sí, turisme rural. Sí, sí, anar al Bancal també és turisme rural. Tots els imatges en apunt, a, a partir de la una del migdia, mira de Bancal, la gastronomia valenciana a foc viu. Benvinguts la caseta d'Aitana! Des d'ara, els teus dissabtes seran diferents. La caseta d'Aitana...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 i si vols, escriure. Al ras, A. Punt. Jessica Crespo, al ras, de a una del vesprera en A. Punt. Falten 20 minuts per aplegar a les 11 del matí. De segur que moltes de les persones que ens escolten han conegut de prop o almenys han escoltat casos de persones o de parelles que no aconsegueixen tindre fit per molts tractaments mèdics a què es s'ometen. També coneixeran casos d'adopcions que mai no apleguen. Quan la maternitat o la paternitat són una necessitat vital i no és possible aconseguir-la, què ocorre? Ui, en el ras, parlem de gestació subrogada. estima que naixen al voltant d'uns 20.000 bebès al món mitjançant el mètode de gestació subrogada, un mètode que consisteix en que una dona gesta al seu ventre un embrió amb el que no té cap tipus de relació genètica. Esta tècnica de reproducció assistida que 8x8 és il·legal a Espanya possibilita que moltes persones arriben a formar una família que d'una altra forma no podrien. Per tal d'escoltar estesor, històries de patiment, dificultats o impossibilitat per adoptar o problemes de salut que impedeixen gestar, són les causes que en major mesura es troben darrere dels pares d'intenció. Molt de plors, molt de patiments, molts anys d'invitros, d'elegrats, de quedar-te de, de de de amb una embarassada i perdre, d'anar a menors a si és possible i després de 10 anys de menors veure que no ens no donaven ni siquiera una, una possibilitat. El desig de ser pare és una cosa que jo crec que tots portem molt arrelades, que és que el sentim intensament, com és el meu cas. El que passa per la meva condició d'homosexual sempre era com una cosa impossible. No? Per aconseguir complir el seu desig de ser pare, Jaume Policarpo va haver de recórrer a una donatge estant als Estats Units que és un dels pocs llocs on permeten que les persones i parelles homosexuals puguen accedir a la paternitat. La única opció és que tinc que es vendre la, el, el pis en el, en el que vivia, que el tenia pagat. Pues amb aquests diners podia fer el procés en els Estats Units, que era prou més car, però era molt més garantista, molt més clar i molt més segur. Maite i Richard, d'altra banda, tenien més opcions al tractar-se d'una parella heterosexual. Ells optaren per Ucraïna després de més de 10 anys d'intents frustrats per ser pares ens va plantejar la ginecòloga de que ja n'hi havia prou. A mi em va sentar i em va dir, Maite, ja n'hi ha prou. El teu cos està explotat, el teu úter no pot gestar. I arrel d'ahí em vaig informar de que n'hi havia un fòrum a Madrid i varen comprar un bitllet i m'ho van anar a Madrid. I li vaig dir a ma parella, mira, no el tenim, el si falta, i a que què es mou aquí, i a veure si és expectible i si és veritat. En els dos casos van decidir, tant la dona gestant com els pares, tindre contacte i relació entre ells per tal de que la informació fora clara i fluida Al cap i a la fi estàvem parlant de la dona que portava els seus fills al ventre, ja que són els pares d'intenció els que aporten la càrrega genètica de l'embrió. La gestant, que és una dona meravellosa i encantadora, que no va fer tot, tot tan fàcil i tan, tan bé que, uh -huh. que, és, que tot, va ser, tot el procés va ser... Molt, molt emocionant i molt emotiu i molt, i molt intens a tots els nivells perquè viure això en la distància tot i que ara, el, el, a través d'internet, se n'anava a fer-se l'ecografia i quan se la feia, als 10 minuts la teníem nosaltres en el mòbil. Fotos nosaltres, fotos ella, dels seus fills. Ella estava supercontenta que jo fos mestra. Ell sabia la nostra història personal perquè l'havíem contat. Tant des de l'entorn de Jaume com en el de Richard i Maite no va haver cap veu discordant al voltant de la seva decisió. El recolzament va ser total. La gent més pròxima, que ens coneix, que, que sap com ho hem fet, per què ho hem fet, i el resultat que ha tingut també s'ha posat molt, molt defensora de, dels nostres processos, de la nostra filla, de, de la legitimitat i dignitat del seu naixement. Com tots els familiars nostres, els amics i el nostre entorn, han sabut el que han passat, que ha sigut molt dur, i ho han passat nosaltres i no hem no amagat res, ens han apoyat en tot, total. Els principals entrebancs dels pares i mares d'intenció es troba en els assumptes administratius. I ara lo que és la, digamos, la mare d'intenció com se la diama, en aquest cas maitre i senyora, pues tiene que adoptar a su propio hijo genético, diguemos la Seguretat Social no em va donar no va voler-me donar el subsidi per maternitat. Si haver adoptat la meva filla fos adoptada, me l'haveren donat. Els entrebancs són molts, però venen normalment de la qüestió més administrativa i legal com, com sempre, i política, que també eh? perquè el, el problema que a mi em fa molta por és que es polititzi l'assumpte perquè ja sí que pedrem tots. Si els preguntem als nostres protagonistes si tornarien a repetir, esta és la seua resposta. Sí. Sin Sense dubte. Sin dubte en nombre de Ryan May. El caso es abueltino enfermas en el monte Amangalces. El nuestro Yeti más todavía 10 años sin tanta no sin una manera. Y cuántas personas no tienen fish porque en primera no, no saben este recurso y cuántas cuántas parejas no, no saben qué pueden conseguir o también por esta vía y ser en cada mes felices és un dret, no és, no és que tingues l'obligació però almenys que si vols ser pare que la societat en la que vius t'ho permeta i si tens l'opció i la ciència t'ho permet a qui li faig mal, no? que a, a qui li molesta això aquí perjudica si és un, un acord entre persones que tu no pots jo t'ajude, que no, no entenc que pots veure la gent ahí de, de perniciós, de roïns, de perillós d'estrany, amoral, és que no ho sé però, però n'hi ha molta gent que sí que, que posa a través, ja ho sabeu la nostra companya Susa Calafata ha sigut l'encarregada d'elaborar este reportatge i precisament una de les veus, l'última que escoltavem, és la de Jaume Policarpo. Aquí tenim els nostres estudis. Què tal? Molt bon dia. Hola, Benvingut. Bon dia. També tenim l'altra de les convidades aquí a Greim, també la seva presència en este primer programa del RAS és Àngela Escribano, és experta universitària en violència de gènere presidenta de l'Escola de Pensament Feminista Amelia Valcàrtel, llicenciada en Ciències del Treball amb Màsters en Polítiques d'Igualtat i també de Dret i Violència de Gènere, molt bon dia Gracias, Jo per començar el pel final escoltàvem la reflexió al reportatge que feia Jaume Policarpo deia, és un dret, aquí li fem mal si la ciència ho permet Bueno, primero felicidades por, por, por ser valientes eh, y, y en vuestra nueva nueva etapa que espero uh -huh. que, que vaya muy bien que seguro que sí eh, no es un derecho ser padres no es un derecho, <risa> ni en la constitución ni en ninguna ley eh, pone que eh, ser padre o ser madre sea un uh -huh. derecho eh, en las dos intervenciones que habéis puesto eh, una de Chaomi y otra de esta pareja hecho de menos en este inicio la otra voz las bordelas invisibles, no las voces de las mujeres que alquilan su vientre por dinero ¿eh? normalmente o por garantizar una economía mejor o por que tengan decidido hacerlo de, de esta manera que lo que nos da miedo a nosotras, a un grupo, a un uh -huh. sector importante del feminismo es eh, eh, a este mercado, ¿no? O sea, no es un derecho es el padre no es un derecho a ser madre, es un deseo, los deseos no se legislan, no se exigen y por lo tanto aquí lo que se cruza ya no solamente es, es, un, es un deseo, es que aquí hay temas jurídicos, éticos y morales que impiden que las mujeres hagan mercado para ofrecer su reproducción a cambio de dinero, porque ahora es a cambio de dinero, aquí tenemos las voces de gente de, de, de Chaume en su situación con su pareja y otra pareja heterosexual que es la del deseo no a cambio de dinero y han podido acceder ¿Quién, quién, se, ¿Quién entra en este mercado? Las que realmente lo necesitan para hacer el cambio de esto. ¿Esto es lo que me falta mm -hmm. del debate? ¿O de estas intervenciones me falta esa voz? Escoltarem, escoltarem una veu d'una de les dones que ha ofert el seu cos per a gestar el fill d'una altra parella. Tenim també preparat Isetà i havíem contat les històries personals de Chaume de l'altra parella. De, de Maite, tu quan escoltes este discurs, que no és la primera vegada que l'escoltes, està clar què en penses, Jaume? No, a mi m'altera molt, en el sentit de que per a mi és, un, és, una, és una qüestió molt, molt íntima, molt profunda, avui que afecta sobretot a la dignitat del naixement de la meva filla. Llavors, clar, jo quan penso en la meva filla, penso en els problemes que, que li pot suposar una manera d'entendre o de difondre una, una manera, una perspectiva de, de veure la, la nostra vivència, la manera que hem tingut, que ha tingut ella de vindre al món, em, em posa molt malament, sobretot mm -hmm. perquè pense que això li pot produir a ella, no a mi, jo em puc defensar perfectament, però ella ara quan, ara té tres anys i mig, quan tinga quatre quan et tinga sec, quan et tinga deu i comença a prendre consciència i es troba amb gent que, que puga dir-li que ella ha vingut al món perquè son pare ha pagat a una dona perquè el tinga cosa que és una falàcia una i m'agradís molt que, que se'n Per exemple, no? anem a centrar-nos en el tema de l'intercanvi econòmic. Per exemple, la, mm. les dones gestants que presten el seu cos per a gestar estos fits reben una quantitat econòmica compensatòria? Tenen una quantitat econòmica compensatòria igual que la tenen així, si, en este país el nostre, les donants d'òvuls. El que passa que proporcionalment una dona que gesta un fill implica any i mig de la seva vida, i per tant eh, rep uns diners que simplement compensen pues, el fet que tinga que llogar un canguro quan ha de portar al metge, uh -huh. ha els seus fills quan uh ha d'anar allà al metge, ha d'atendre els eh, seus fills perquè probablement no, no pot treballar i perquè necessita roba de premamà, coses molt bàsiques després és, és, és bàsiques i, lo que, i els diners que rep compensen això no, no cobra, és que això no, no cobra què va cobrar? Si sí, sí, els parells, els nostres oients, nosaltres hem preparat deia jo una xicoteta intervenció d'una de les dones gestants però també d'una advocada perquè volen saber quina és la situació eh, legal que tenim així que ja sabem que no està regularitzat aquest assumpte és a dir, és, és ilegal, però sé que hi ha altres països L'advocada Núria San Diego de Implementa Abogados ens fa un retrat del marc legislatiu actual al respecte en Espanya, com hem dit, no legal esta tècnica. La normativa, Vicente, al respecte és la llei 14 2006 de 26 de maig sobre tècniques de reproducció humana assistida ja que aquesta llei és molt clara en el seu article 10 que prohibix o no permeteix esta tècnica. En Espanya, per tant, es considera que la mare legal del xiquet o xiqueta pues és aquella que ha donat a llum i, en conseqüència, es considera nul de, de ple dret qualsevol contracte en què es renuncie als drets de la maternitat en favor d'una altra persona. Mm -hmm. Però això, al final, les parelles interessades han de recórrer, de moment, a altres països on suposo que també la legislació varia, no?, i és molt distinta si sí, eh, es diferente pero en cualquier caso a mí me gustaría centrarnos en base en la realidad que tenemos aquí no eh, hablaba jaime del tema de la donación de óvulos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando que además lo, re, lo regula eh, el, la ley eh, donde donde muy bien está clarificado que ni se puede seleccionar ni se puede decidir eso es totalmente una donación y se hace de manera totalmente eh, anónima y, y, y, y, y, y me parece que que que que es confundir las cosas, uh -huh. ¿no? Yo entiendo que Chaume esté preocupado por este tema y entiendo, entiendo su preocupación, creo que debería de haberlo eh, pensado mucho antes, porque además Aquí en España eh, hay mujeres que tienen hijos y que y que y que no se hacen cargo de ellos y que por lo tanto se pueden adoptar y es el Estado el que se hace cargo de esas criaturas. Yo leía a un artículo hace unos días que decía aquí en España ya existe la gestación subrogada entre comillas, ¿no? Que una mujer que está que da a luz a esa criatura que no que no la quiere, que no se puede hacer cargo, que no quiere hacerse cargo o incluso que la quiere para para otras personas, pues de alguna manera puede parir esa criatura y el Estado se hace cargo y esa esa criatura eh se eh, en la adopción se puede se puede entregar. Tú tienes una criatura, tú puedes hacer cargo de ella, el Estado se hace cargo y a través de la ley de adopciones, que es muy garantista, se, esa criatura tiene padres o madres. Y ocho de menos en este debate también que no hablemos más de esta posibilidad de ser padres de la o adopción. madres, por ejemplo. Entonces, tanto la adopción internacional, que también habla de dinero, también tendríamos que ver por qué las padres y madres que tienen dinero adoptan más, más rápidamente y además también eligen qué tipo de criaturas son las que quieren adoptar y yo creo que quien tiene deseo de ser de padres o madres tiene una alternativa legal y posible a, a los bienes de alquiler que es a la adopción, por lo tanto me gustaría que la mirada a mí eh, eh, al movimiento que estamos en contra de, este, de esta uh -huh. práctica el poder a, a, no sé impulsar el tema de las adopciones internacionales y nacionales porque eh, también se centra en la gente que tiene más posibilidades eh, económicamente para, para tener criaturas Jaume, en algun moment, eh, en el vostre cas, vau com, contemplar la possibilitat de recórrer a l'adopció? Sí, jo vaig contemplar, vaig anar a la conselleria, em vaig inscriure i em van contestar al cap, la primera telefonada mm -hmm. la, vaig, sí, la vaig rebre al cap de 3 anys vull mentres, no, no, no van ser capaços ni, ni tan sols ni de dir-me que el meu expedient estava acceptat i estava en curs saps. i també una cosa vull dir com a homosexual, uh -huh. dir-me que jo tinc opcions en l'adopció internacional és, és absurde, no hi ha cap país que permeta als homosexuals adoptar en cap lloc per tant, a mi la única opció possible que tinc és l'adopció nacional i l'adopció nacional és molt, molt complexa mm -hmm. i és molt difícil també poder arribar a ella, de tota manera, la, és, és una opció jo la vaig sí. contemplar, i el que passa és que no, vull barrejar les dos coses no té cap sentit, vull una cosa és l'adopció i són fills que ja existixin, que tenen els seus pares, que tenen com una, una, una biografia concreta i, una, una, i els han passat una sèrie de coses i necessiten que, que algú cuide d'ells com a pares, que algú es faça de pares, però important és el xiquet la seva necessitat, no té res que veure no, no, no et juga el teu, el teu desig de ser pare de voler ser pare, vull dir, lo, lo, lo més important és que tu tinguis la capacitat de cuidar a aquest xiquet i lo més important són les necessitats d'aquest xiquet que ja te pares altre coses que vull que, que puguen i que sempre i, i, i, i que, i que això és molt important i no té res a veure en, uh -huh. en, el, en el fet de tindre pares per, per, per tu mateix, de tindre fills perdó per tu mateix. sónón qüestions distintes. Jo, per, jo crec que per completar eh, totes les parts d'esta història caldria escoltar una marexa estant. sabem que la, la casuística de cadascuna d'elles variarà moltíssim. però nosaltres anem a escoltar a és una dona gestant dels Estats Units, la seva situació econòmica és eh, d'una classe mitja alta, està casada te dos fills propis i tantella com el seu marit tenen formació universitària i treball estable. Este és el seu testimoni. Once with a couple, a real relationship... Una vegada tens assignada una parella es crea una relació real. Ens convertim en família i amics. La creació de la vida és una experiència meravellosa i ens sent beneïda i a la vegada tinc molta sort de poder tindre este honor. Portar el bebé d'uns altres és per a mi una gran responsabilitat, però al mateix temps, un gran honor. Com a feminista, dona, mare, emprenedora, professora, esposa i també ésser humà, jo defenc el meu dret a fer el que jo vulgui amb el meu cos, amb el meu cor, amb la meva família i amb la meva vida. A Mélia, directament a tu Àgela, què em penses? Àgela, Àgela, perdó, <laughs> a què penses? Pues la verdad és es que echo de menos que sea la voz de les mujeres que entran en el mercado, que no solen ser estas, ¿no? Entonces las mujeres que tienen un, un nivel... De, de todas maneras, el mercado uh -huh. no se puede abrir tampoco para estas mujeres, porque lo que hay que pensar es en la mayoría. En la mayoría mujeres que, que alquilan sus vientres son mujeres pobres. No hay más que ver algunos documentales sobre la India o sobre eh, estas granjas que hemos llamado de mujeres gestantes que no tienen ningún derecho una vez han entrado. Y además, si pensamos un poco en las grandes empresas que comercializan con el mercado de la reproducción, tú no tienes más que entrar en internet y enseguida dices eh, maternidad subrogada uh -huh. y te salen ofertas que, que da escalofrío leerlas. Eh, esta semana, además, si la criatura moría, te internizaban. O sea, es tremendo ver este comercio que hay alrededor y hecho de menos las voces de las mayorías de las mujeres. Y los derechos no siempre eh, se tienen que no siempre es el, la libertad o sea la libertad de que yo quiera hacer algo no siempre tiene que imponerse porque la libertad tiene que ir eh, de la mano de la dignidad o sea la libertad individual de esta Nada. dona que me escoltar abriría un mercado imagínate la libertad de que esta mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo abrir un mercado a otras mujeres que no que no pueden hacer lo que le hacen por dinero pero imagínate nosotras que tenemos un contrato de trabajo y que está el estatuto de los trabajadores y que yo no puedo trabajar más de 35 o 38 horas a la semana y que yo diga no pues es que yo quiero trabajar más, o quiero renunciar a mis vacaciones o sea, el que yo quiera el que yo quiera, el que yo quiera ejercer un derecho porque yo libremente lo uh -huh. quiero hacer no quiere decir que, que lo pueda hacer, aunque yo quiera La, no, no se puede vender un riñón por ejemplo, y hoy, uh -huh. hoy por hoy una persona que está enferma no puede comprarse un riñón, no puede comprarse un órgano aunque quiera, yo le quiero vender ya. un riñón a alguien E, està clar no que les, les postures la libertà no se puede irreconciliables, Jaume, evidentment tindrà una opinió molt distinta a l'escoltar a la dona gestant no? que, hem, que hem escoltat Eviden Eviden evidentment, evident es parla sempre de mercat i de comprar, però és que no, és, no hi ha cap mercat el no, que se vol és que se regule i que se regulen, uh -huh. vull dir, la gestació de manera altruista. No, no és el que es vol que se reguli un mercat. Ens quedem ja sense temps. Hem començat en un tema que sabíem controvertit. Sabem que genera moltes opinions eh, enfrontades. Jo vos agraeixo de tot cor que hagi estat aquest momentet amb nosaltres per compartir-les Jaume i Àngela. Gràcies. Gràcies a vosaltres. No. escoltant el Ras. El Ras. El magallín matinal d'Apul. El Ras amb Jessica Crespo. breaking mama's room baby there's a lot of things i want to say i'm in love but you be driving me insane i know i'm sound stupid but is it okay to be a woman every day. Primer dia d'Al RAS, en este primer dia de magazín, com hem dit, ens interessa moltíssim conèixer les seues opinions, les opinions dels nostres oients. Tenem moltíssimes, moltíssimes vies per a, a traslladar-nos-les i està pendent de tot el que s'està dient a les xarxes, Ernest Parra. Què tal? Hola de nou. Bon dia de nou. La veritat és que la xarxa està que bulla sí. amb tants comentaris, amb tants missatges. La veritat és que en general esteu donant de tots les gràcies i, per la, i una gran benvinguda. Anem a repassar alguns. En Twitter, per exemple, Miriam Gregori ens diu que està emocionada escoltant el ras, orgullosa que la llengua i els llibres siguin el seu joquet. Endavant i per molts anys ens diu. Guillem López ens diu, després d'anys de silenci ja tenim així la ràdio Pública Valenciana, gràcies Tenim oients internacionals Jessica, Víctor Medina diu: Estava a Escòcia quan tancaren Ràdio Televisió Valenciana i a Alemanya Quan obrin a Punt Mèdia Un reflexe de la importància dels mitjans públics Per als valencians i valencianes a l'estranger David Natcher ens diu que està escoltant A Punt Mèdia des d'Itàlia diu que em sent a casa, el fred es torna calor. Més a prop, Joe ens diu bon dia, quina alegria tornar a escoltar la ràdio pública dels valencians des de Mallorca, sort i encerts. Partits polítics del circuit Ricardo Tormo, entre altres, també estan donant la benvinguda. Més oients, de Alcina, ens demana i ens diu que a punt media en el RAS comença parlant de la nostra llengua, és un bon indici. Javier Argenta ens diu, gran dia, tornar a la ràdio pública que siga per molts anys i en general vos podem dir que es resumeix els missatges com a dia històric, quin goig, per fi, gràcies, a So Promet, m'encanta, molta sort. Tota alegria, tota bona energia en este primer programa, Ernest, que el pare i ara donem la benvinguda al nostre primer convidat. Perfecte, gran Anem convidat, allà. convidat estrany el que tenim avui. You, woman, yeah. Say... Al ras, a punt, Jéssica Crespo. Al ras, de deu a una de les dies en A.Punt. El primer comida de la nova ràdio pública va començar la seva sigladura en els faugers, en el bar de la piscina del seu poble a Barcelona l'any 2001 poc després d'acabar els seus estudis. Des d'aleshores, la seva carrera ha estat un viatge de vertigen. En 2004 obri la ropa en Gandia i poc després ja aconseguís una estrella Michelin. En 2006, en Madrid Fusión, és reconegut com el restaurant revelació de l'any. Després arribaria a Rob València, també amb estrella Michelin. Amb els anys ha anat sumant nous conceptes gastronòmics al seu univers culinari, amb el canalla Bistró, que té la seu a València, a Madrid també, i un altre a Mèxic. I la central, o l'habitual, també a la ciutat de València i el referent de la seua cuina, situat al centre d'art bombes gens, el Ricard Camarena restaurant, que compta amb una estrella Michelin i tres sols Repsol. Ricard Camarena. Què tal? Benvingut al magazín d'Apunt en este dia tan especial i tan emotiu per a tots Doncs pues sí, mira, eh, estic emocionat la veritat, de, de poder estar així de, de, de poder parlar en valencià en una, en una, en una ràdio pública La tele plegarà, plegarà Sí, sí, ho sé, ho sé, estem, això, estem això I la veritat que molt content i orgullós de que hagi hagut contat amb mi un dia tan senyalat com aquest Per a inaugurar aquestes entrevistes sí, que tindrem sí. cada dia pensàvem en un convidat de prestig i, i en majúscules i evidentment no podies faltar Ricard, aquestes són les, les que acabe de numerar una miqueta Pincellades del teu recorregut professional Que em resumit en res, en poc més de mig minut I a tu t'ha costat milers d'hores d'esforç Quan mires tot el treball fet fins ara, quina sensació et queda? Doncs pues, sensació de, de normalitat Perquè la veritat sí. és que ho sent que en mig minut ja em sembla molt Però com ha sigut això fruit de molta paciència, de molt d'esforç i de i de la voluntat de moltes persones implicades en el projecte, pues eh, jo crec que cada pas que hem anat donant l'hem donat en absoluta normalitat i ha sigut fruit d'un pas anterior. Aleshores, jo tinc la sensació de que ha sigut una carrera normal. És cert que ha estat com molt, com molt comprimida perquè, perquè hem segut molt hem canviat moltes voltes hem anat mm. sempre buscant el millor i, i sobretot en els últims 5 anys on hem tingut una explosió important en la ciutat i fora de la ciutat, com tu ho has dit però jo la veritat és que tinc sensació de normalitat i de que realment s'han anat fent les coses en, en molt d'esforç però en molta coherència i, en, i un pas darrere l'altre sempre. tornem nos -se el pareix al principi, tornem a parts, com deien comences l'any 2001, després d'acabar mm -hmm. els teus estudis, clar ha passat poc de temps i, i, i molt segons es mire, no? Però com recordes aquests inicis? Bueno, doncs pues, recordo amb molta il·lusió i amb bueno, molta alegria perquè la veritat és que recordo quan van començar que pensem que era, bueno, era un inici espectacular perquè poder <sum> treballar al teu poble eh, fer algo distint distinta en, en el poble on t'havia viscut on t'havia vist naixer no? claro. pels meus, meus veïns doncs pues van ser dos o tres anys màgics, on realment van tindre temps a explorar les possibilitats que teníem, la cuina que volíem fer, i la veritat és que és una etapa que jo pense que va ser imprescindible per, per poder parlar de lo que tenim avui en dia, recordar aquests orígens, aquesta humilitat en la que treballem, aquesta implicació de tota la família, quasi perquè el que més i el que menys el feia'm anar a fregar plats o a, o a torrar xulles el que farà falta no? i jo crec que això no, això no hi ha que oblidar no, no hi ha que obligar d'on venim i i per què estem així, no? Perquè tot, tot pot parèixer ara com molt glamourós o molt sí. o molt fantàstic, però realment hem patit molt per arribar on estem ara. Joan Tur, el nostre company, que va ser client, no? D'aquest restaurant. Sí, sí. El espai glamour no tenia massa, la cuina. <laughs> jo recordo... Bé, bueno, els artistes són capaços de generar records, no? Jo crec que els cuiners, en la mesura que sou artistes i més records gustatius i olfatius, encara teniu més aquesta capacitat. I vam anar, farà uns 15 anys, al restaurant de barx, a la piscina, perquè s'havia eh, corregula veu i hi havia el boca a boca. En aquell moment no n'hi havia xarxes no havia i algú havia dit... Ostres! Hi ha algú que està fent alguna molt diferent en barx en la piscina. Ja dir que normalment a la piscina de Barx no haveem manat des de la costa, des de, des de, la, des de la part de la safort de la costa. Però vam anar allà i van descobrir un univers, no van descobrir una persona que es notava que ja estava fent coses diferents, que jo crec que tenia la filosofia marcada que teu en dia, respecte absolut pel producte de, de temporada, i receptes tradicionals, si no en contradiu Ricard, crec que havia un putxero servit en copa i un, un... Sí, un putxero, sí, també, jo no me' recordo el putxero un bollit segur però El, el putxero, bollit anava a dir-lo no, també, el bollit era fantàstic Sí, sí, sí, bueno, era era la manera que teníem d'innovar era partint un poquet de la cuina que coneixíem i que dominavem bé, o que era la tradicional Evidentment, d'Uindien hi ha hagut una evolució molt gran però també encara teníem presents mol, molts valors l'arrel a la terra el producte de proximitat, els productors a tota aquesta despensa meravellosa que tenim, pues evidentment segueix vigent i cada volta més més, més arrelat i més afiançat hem preparat algunes sorpresetes ah, per a esta bueno. entrevista, Unes sorpresetes per a Ricarhamm que, que posem una música abans de continuar i li direm a un ente que ens parli d'esta música. jo crec que pense que t'aggradàrem escoltar-la.. Rafa miñana ¿qué tal? Muy buen día. Rafa miñana ¿qué tal? Muy buen día. cree que el tenemos a la bon, costa del teléfono. Muy buen día. Muy bon bon, ah, eh. bon ¿Tú crees que le agradará esta interpretación a, a Ricardo? ¿Cómo? A ver, somos <ríe> ellos. <¿tú estás>? <ríe> <ríe> <ríe> a ver, Rafa. Muy bien, muy, muy Explica'ns, explica'ns. ¿Quién es? Bueno, Rafa es pot ser el meu millor amic des de... jo crec que ens vam parir junts hem fet totes les maleses que havíem que vaya, fer junts vaya, vaya, la <ríe> i hem, hem viscut mitja vida junts fins que jo me vingut a València pràcticament o que vaig començar a ser cuiner, que evidentment l'horari era més exigent, però bueno, jo ha patejat mitja, mitja, si no, mitja Espanya, tota la comunitat valenciana, tocant jo la trompeta i Rafa el trombó, eh, per allà on podien i bueno, Rafa és una persona molt especial per a mi perquè eres músic també, s'ha de sí, dir... Sí, sí, eh? bueno, jo crec que eh, músic era músic perquè ja no m'atrevix a dir-ho que soc. Un sempre però, és músic. Sí, ja, sí. ja, però bueno, eh, ara sóc una creïlla tocant la trombeta, o sigui, sea, no, no m'atrevix ni a posar-me-la en la boca, però Rafa sí que continua seguint músic, és un trombonista espectacular i, i bueno, evidentment, sentir aquesta sintonia és, és una alegria. Rafa, n'heu viscut de moltes juntes. Alguna que es puga contar? Alguna que podem conèixer? Bueno. Coneixement, Rafa. Eh? <laughs> Pues una volta crec que venien de Tarragona a la part del poble i mos a la vila sí, sí. i mos van deixar en l'estació de, de taxis aquel i clar, no teníem qui mos voler I, i, i vam prendre el número de taxi de i ell dic, doncs pues em vaig a cridar I des de la cabina que estava a dos manzanes més pa allà, però jo el veia on estava cridant-me i y y crida per teléfono, i el teléfono, el solo el telèfon que tenía yo en la escena, la garra de Ricardo, diré sí, para No había cadeta, está ni no, taxis, eh? ni mòbils, ni, ni res de res estem parlant del paleolític, ¿no? Serio, sí, oh. no este <laughs> sí. eh, no de... no sí, sí, en <laughs> parrandel. Pues... Pues sí, sí. Era el chiquillo, ves. Está en parrandel. No tenía red con A 4:10, 4:10, si aprecanten en 21, 22, No sé si quan Xiu quan está de qui cuinava dels dos? o no cuinàveu? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com jo... ell sempre ha tingut a ficció fer els sisòfos bé, i les paelles i, i tot. Com... És... <laughs> sí, sí, sí. sí així no vam sí. començar, aixina. jo crec que les primeres coses que he cuinat les vaig cuinar pels meus amics fa... Para Rafa, para bo, és que, és bo, per tota la gent i clar, la música i la, la patxutxa estan molt, <ríe> estan molt unides <ríe> jo crec que entre les coincidències que teniu en la vostra vida ja remunten, no?, amb l'arbre genealògic perquè els pares de Ricard tenien supermercats i de Rafa Carniseria sí, sí, sí, sí. sí eh, i, i, i inclús ella són pares d'Ibar eh, o, o, o, o s'ha mares d'Ibar i mon pare també era Ibar sí, eh? sí, sí, sí, si sí, sí, tenem un poquet si sí, tenim un poquet un família és un poquet darrere, igual que seria un ja. Ricard, a veure, Rafa diu que si hagués volgut, series trompetista professional. Tu què diu Rafa? Home, doncs, pues, jo dic que, primer que Ricard serà la persona que m'he posat a que okay, ha llegit en aquest moment, es que acaba, quan diu que encara llegia amb dubtes, ell es que acaba els llibres de sí, pues, sempre he tingut molta capacitat, i musicalment també, a veure, puc Bueno, que és un tio que vale I el que vale I el, vale, el, vale, el que vale, vale En això es resumís tot Rafa, moltíssimes gràcies Per bueno, ser els tres còmplices un, un plaer de sentir-nos doncs, Rafa, t'espero per València eh, Que no hi ha manera sí, de fer-te sí, vindre-sí eh. este, este, Ja estem ja treballant Una junteta, anirem vale, malos, vale? Una Vine sí, València, valentia, home Que el vot no és tan gran No és tan gran el vot Gràcies Ricard, i centrant-nos una miqueta en el teu procés cre creatiu, jo no sé com, com penses els plats, les combinacions t'imagines ja abans de fer-les els sabors més o, sí, o... Sí, sí. sí, sí, sí és un, és un acte que, que, que té molt que veure amb les referències que pugues tindre gustatives, No jo dono adonat que quan més més major me faig, més experiència tinc més referències tinc en el meu cap i en el meu paladar i l'acte de crear cada volta és més fàcil i més difícil més sí. fàcil perquè tens més recursos tens més combinacions en el teu cap a les que he recorrit, però més difícil perquè cada volta eres més exigent a l'hora d'intentar plasmar aquests sabors que busques en el teu cap, però evidentment jo recordo quan començava, no? com m'imaginava sabors i era, era pràcticament incapaç d'imaginar en el meu cap les combinacions, hasta que no les provava encostava, en no? I ara és algo quasi automàtic, no? Jo ja sé a què vas a obrir la lleveura en l'espàrrec sí. o, o la tòfona en, en el cafè, perquè ja estic parlant i estic imaginant meu, no? Sí. I és una qüestió de recórrer un camí moltes voltes i al final això va deixant-te uns inputs d'informació és com tindre una biblioteca en el teu cap i quan vas quan no es falta, pues, tires mare ahí i ahí està no? És... Sí. És, és pràcticament... Cada volta em dona compte que n'hi ha menys diferència entre el que imagina i lo que realment després és deberes, no? Perquè ja el dic, és, jo crec que hem anat, vas desenvolupant aquesta habilitat d'anar imaginant sabors combinant-los i com proves tantes coses al cap del dia, al cap de la setmana i al cap dels anys, doncs pues aquests ingredients nous que vas descobrint, aquests sabors de mm -hmm. les coses, perquè jo no sóc una persona que m'enconforma en provar una carxofa avui i no tornar-la a provar fins al mes que ve. Si no tinc en casa, les prove tots els dies, prove quan són menudes, quan són grans, quan són mitjanes, quan estan bollides, quan estan fregides. L'única manera és, és generar recursos en el teu cap, i per mi recursos són sabors, textures... És, és, bueno, és com un Has d'entrenar sí, I dius que ja, ja eres pràcticament capaç d'imaginar-te-les abans de fer-les, però alguna vegada has fet alguna mescla alguna combinació que després has dit ostres, no funciona de ninguna de les maneres sí, sí, sí, sí, bueno, que no funciona jo no crec que és una qüestió de que no funcione és una qüestió de que tal volta no està complint les teves expectatives és a dir, eh, vamos, estem mesclant productes bons, productes de qualitat, per lo tant a dia d'avui jo crec que sóc incapaç de fer una barrabassada o, o de, de plantejar-me coses inverosímils però tal volta l'expectativa que tu el generes mm -hmm. en, en eixa mescla de sabors després no està a l'altura del que tu penses no? esta setmana passada està fent un plat que em pensava que a priori anava a funcionar molt bé i funciona, és un plat que està molt bo però jo esperava alguna cosa més no? i yeah. quan esperes sempre això puntet més sí. i no te l'està donant pues... res i ha que renunciar a aquestes coses. Forma part del procés creatiu, l'encant i, ja. i el desencant. el desencant el dona com a bo perquè del fracàs èxit, és l'èxit. Mm -hmm. També, sí. també. Té raó. un poc, si et sembla, Ricard. No. Si et dic, el blanquet d'etòfona blanca, ventresca la sal o el foie, amb remolatge o tomàquet secada al sol amb mole mediterrani, et ve algú al cap? Ara te ho hem posat difícil Molt enediterrani Sí, Quico Molla Quico, què tal? Molt bon dia, benvingut No, poños, eh Perdó Vosaltres també dueu unes vides paral·leles, no? Quico Sí, bueno, com ja ho he comentat d'alguna forma compartim moltes moltíssimes Sí, sí. Últimament compartim menys temps perquè tenim poquet per gaudir dels amics però, però és cert que compartim moltes inquietuds, molts problemes i, i és cert que bueno, per a mi ja el vaig dir que, que era un honor estar avui així en el tío Ricard El tio Ricard Quico Moya per als olles més despistats el cuiner, l'almamater del restaurant L'escaleta de Cosentaina Compte també amb dos estrelles Michelin O sigui, que estem entre cracs, eh? Bueno. Estem entre cracs Ricard, què admires tu de Kiko i què compartiu? Uf, mira, de Kiko Admire la personalitat que té eh, és un, La honestitat com a persona, sobretot jo Perquè és que al final n'hi ha que parlar de persones Que és el que som I eh, però després també, si vols que passem un poquet a la part culinària, eh, és un culinari amb una personalitat arrabiadora eh, mm. té un missatge molt personal m'agrada molt el que fa fa temps que no vaig al seu restaurant possiblement quasi dos anys i és massa però segueix molt de prop el que està fent i ara mateix, fa un, no plega un mes eh, va fer una exposició espectacular en Girona en un dels congressos més importants que hi ha al món de gastronomia i va fer una ponència que, que a mi em va marcar moltíssim perquè vaig veure una línia tan personal de treball i això un dia s'agraeix tant perquè al final ens pareguem massa uns en altres no? i quan sí. veus una línia de treball personal jo crec que estigues més en sintonia no tu lo millor vas i, i t'agrada la meua o t'agrada la mm -hmm. seua o la meua això és independent perquè jo sí. al final el que crec que ha que valorar són les apostes personals i la de Kiko a nivell, a nivell particular en la cuina i a nivell general en el restaurant és un aposta de les, de les grans que n'hi ha en el país Kiko, <laughs> quines paraules no? que puc dir, jo no puc dir res més <laughs> bueno, però pues saps que és de veres i ha i en el cas contrari Quico, eh, què admires tu de, de Ricard què compartiu també jo bueno, crec que eh... Jo crec que tot el món coneix a, a Ricard, la part, eh, la part pública, no? la part que ell mostro i que, que evidentment és una, és una part d'èxit professional i, i jo crec que pressupost personal. No? Jo tinc la sort de conèixer-lo i és fàcil conèixer-lo perquè quan el moment que tu comences a parlar de, en ell, veus és una persona molt, molt neta, no? molt, molt transparent. Eh, diu el que pensa i, i, i això jo, dic, jo crec que s'agraeix moltíssim no? et eh, mires especialment això no? que fins a... ell arribat a jo crec que a dia d'avui a, a ser un dels grans d'Espanya de, a nivell culinari eh, seguir sent una persona molt propera no? I, i, que, i que això jo crec que, que és important et eh, mires especialment això i que ho té molt, molt, molt clar és una persona com... Mol campexana o pot tindre una... una... Rei, vamos. <ríe> molt campexana com el rei però molt ambiciós dir, eh, molt, molt ambiciós i que està disposta a arribar a un falla falta I això Jo crec que aquesta combinació eh, és difícil de trobar Sí Dos cuiners prestigiosos, reconeguts, però jo m'hi vaig a ficar una miqueta en la part més frívola. Les vostres casualitats i les vostres coincidències vos porten a celebrar aniversari de boda del mateix dia, no? Es sí, vau casar sí. el mateix dia del mateix any? Sí. <laughs> sí, efectivament. En dones diferents, no? Sí, això ve la ja saut massa, puntualitzar un poquet, perquè si no... I, per cert, ja tenim no sé quant anys pendent de celebrar l'aniversari sí, sí, <laughs> ese dia, però no, no hi ha a, manera. Aprofiteu ara que esteu en la valli per a quedat. Sí, tenia que eh exacto en yo creo que sempre dient el mateix quedar i, Diage, i a mi em no faria no sé molta il·lusió amb maricar-me eh, juntar-me amb la dona amb Cristina i, i anar-se'n algun cap de setmana junts a, a, sí, a estudiar que vos, realment... cuinen, no? que vos cuinen que vos cuinen no, eh, sí, a més de parlar de cuina poquet sí, això serà mentida ja això sí, vosaltres perdó, sí que coincidireu més suposo, jornades no? ara es fa referència a, mm. a l'esdeveniment de Tirona Sí, la veritat jo? és que és quan ens veiem o, mm. això, o quan tenem un al casa de l'altre, perquè... Però ja fa temps, ja estàs temps, dient que ja fa, fa dos temps, anys i ja això s'ha d'apanyar. Jo, jo reconec el busque, quan veig que n'hi ha un congrés i ja està bé, eh, jo, jo vaig a buscar-lo. No sí. passa molt bé a eh? ell, xerre molt i, i a millors vosaltres no sabeu que Ricard té una habilitat especial per a les, per a les dites jo sempre li dic que sí? que he que, que fer un, un llibre és Com és això? Com és, Ricard? És un, és un crac és un, el, el, un exemple, cada, un exemple. Sí, Per, a, per a cada situació té una dita mo, però molt encertada sempre Algunes bueno. que nos poden dir en, en... En el, no, no, no, i, Igual la carta de no, valors i el llibre d'estil se'l votarien però una que a aquestes hores ens, ens <ríe> volen O una per a, esvalga, a nosaltres, ja, ja que hem començat per... avui el programa Vull no, bueno, no sé, no que incompromís eh, no Me he de queixir en, en situació però bueno Sí, sí, sí. Eh, jo, jo crec molt en el refrener popular i m'agrada molt o sigui, sea, jo crec que n'hi ha una part de dites que, que, que estan perdent-se i jo sóc d'un poble menut i les dites sempre pues, han estat uh -huh. presentes en les conversacions i Bueno, m'agraden, m'agraden i, i, i a part de les populars pues, les que tu vas creant en, en els anys no? que ara no tinc cap i a lo millor eh, són quasi de dos rombos quasi totes no? Anem a guardar-les Si són de dos rombos, les guardem Quico Molla, moltíssimes gràcies Un plaer també tindre't -te al no telèfon gràcies, Bueno, Ricard, una abraçada Una altra feiem. per a tu, adeu bueno, Endinsem-nos en el teu univers culinari, si el, si el pareix En la teua pàgina web s'explica al principi qüestions innegociades cuina de sabor respecte pel producte de temporada i que el client estiga com a casa aquesta sí, sí. és la filosofia sobre la qual es construeix tot l'univers de Ricard Camarena sí, són coses que van fins a, a qualsevol dels locals que tinguem encara que les propostes gastronòmiques siguin distintes lo primer que intentem és que es que senguen com a casa primer són els nostres col·laboradors, la gent que treballa amb nosaltres i que confia en el projecte igual que nosaltres. Aixòos són els que millors tenen que estar sempre perquè d'ells depèn l'èxit de la proposta. I després sí sica integrada tractar al client amb molta naturalitat des del que va al centre al bar a menjar-se un bocadill o un entrepà a bocadill, Mare de Déu que no hasta el que ve al Ricard Camarena a se un menú de, de tope gama no? mm. eh, perquè jo crec que al final el que és necessari és que la gente es senga tractada amb naturalitat amb molta empatia sí. i que es senga bé i a gust i després evidentment la part del producte és innegociable perquè intrínsecament en el producte venen a tres coses com és el sabor, si el producte és bo el sabor és bo i entonces ja, ja saps que està garantit m'agrada treballar en producte d'ací perquè mm -hmm. al final intento que la repercussió de lo que fem, tinga un estiga propera i que si n'hi ha un impacte econòmic també estiga proper i que també perquè em permetin una relació molt directa amb, amb el producte i el productor i per mi són coses que són, que són importants. Parlant de productors Toni Mizziano, què tal? Mol Bon dia Hola, bon dia tu, Toni, ja <ríe> Toni Misionos, el llaurador també que et proveïs les verdures de l'Horta de, de València Toni, és molt difícil, és molt complicat treballar amb Ricard, és molt exigent? Eh, no, no és exigent en el sentit de que ell sap que canar el ritme de canar al ritme la natura i a la natura mm. no li se pot exigir per tant, ell està molt acomodat. Als... Però a tu sí, no, Tani, o sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, jo sí, sí, jo sí, sí. Jo sé que sóc ixitxent perquè moltes vegades pues, no ixem les coses com volia agradaria que ixeren, uh -huh. en aquesta part les hortalisses, però eh, ficant nosaltres una miqueta del nostre eh, treball i la, la natura, doncs pues, crec que valessin les coses mitjanament bé, tirant-te uh -huh. bé. No, tirant-te molt bé. Mm -hmm. Ricard, tendia a Toni una conversa que mantenia a telefònica amb ell, sí. que fa una agricultura a la carta. Sí, sí, sí. Vol, tu vols collir les carxofes quan estan en, el, en la mida que t'agrada. Per tant, sí que selecciones el producte perquè després arribi a la teva cuina i poder traure li aquest sabor tan, tan espectacular, no?, que li traus a les verdures. Sí, bueno, al final, mira, el que li trau el sabor a les verdures és Toni, perquè conforme les en el respecte que les tracta la manera de el tipus d'agricultura ell fa que és totalment tradicional que que està molt molt arrelat a la sabidoria a la sabidoria dels anys pues la veritat és que el producte que trau eh, jo el que tinc que fer és intentar no perjudicar no elstropellas sí, <laughs> perquè la veritat és que és algo espectacular i nosaltres estem aprenent molt molt molt molt de toni portem cinc anys d'aprenentatge perquè nosaltres disposem unes coses i ell ens proposa unes altres i la veritat és que està seguint un camí apassionant Toni, primer va ser les carxofes però què més li servissis a, a Ricard? Bé, després de les carxofes pues, han vingut les albarxines, la flor de carabaceta la flor de pepino el bròcoli, les fabetres autòctones el carrofó autòcton mm. En fin és una sèrie de, de de verdures ja que ja portem moltes varietats i estem, estem provant en el projecte i crec que està funcionant Sí, sí, sí Toni, crec que te'n vas fins i tot també a ell de congressos no? amb aquestes trobades Girona, de, del, del cuiner Sí, sí, vaig ser a Eh, perquè em convida anar i jo tinc el gust d'anar, eh, fer la companyia i divulgar realment eh, el que estem fent eh, en aquesta relació tan directa que Clar. tenim el, el productor amb els xefs que és una cosa que, que devia de la gent eh, promocionar-se perquè ja no sols en la cuina des de les sin mm. sinó un altre tipus de cuina ja si hi ha hospitals, eh, escoles en eh, fi, restaurants, bars inclús les, les cuines particulars eh, que ja que portar el producte, ja que portar el producte perquè, perquè el tenim a l'abasta, o sinó sigui, la despensa que ho tenim tot al favor, perquè tenim el quilòmetre 0, la, la, la temporalitat, eh, sin la qualitat, i totes aquestes coses les tenim a l'abasta en la despensa de morta. Sou un paper fonamental els llauradors, els productors, qui esteu directament treballant en la terra i cal posar-vos també en valor. Jo crec que Ricard ho, ho fa i, i tu ara explicar-nos tot això, Toni, també ho has fet. Nosaltres així al RAS sí, sí, sempre ho intentarem també perquè sou els grans coneixedors dels productes i de què hem de menjar en cada estació, no demanar coses que no, no són... Sí, sí, això jo crec que és vital i és un, és un missatge que té que calar en la societat. Consumir el producte en temporada perquè és més barat i més bo. I esta no hi una altra. Ni un placer también a verte escoltada tú este matí. Muchísimas gracias. A, tu, a vosaltres i enhorabona per l'apertura d'Apunt. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. I, I una bala, a Tornarem a xarrar estic segura que sí, tornarem a xarrar, Toni. Molt bé, gràcies. Bueno, anem a parlar també, si el París del restaurant també una miqueta insigna, no? El Ricard Camarena restaurant situat en el Centre d'Art de Bombas Gens, un dels espais de referència de la ciutat, nou, relativament nou, mm -hmm. té cuina, té art, disseny, tot va unit en este projecte. Susana Lloret és la directora de Bombas Gens què tal? Molt bon dia Hola, bon dia Benvinguda també en este primer magazín del RAS Dèiem que dins d'un fantàstic espai artístic com és el de Bombas Gents teniu eh, el restaurant d'un dels del, del creadors dels foguers del creador de què, perdona? Dels foguers, deia jo. Teniu, heu, de, heu optat no, per combinar l'art, l'avantguarda i amb un cuiner de renom, no? Heu, heu apostat fort. Sí, sí, sí. Bueno, primer de tot, dic que jo sóc la, la directora general de la Fundació per a Morar Art, que és el projecte del que depèn bomba Bombas Gent Gent Eh, la directora de Bombas Gente Centre de Artes Nuria Enguita y estemos muy orgullosos de ti Andrea. la, la saludaren también este seguros que vos tindré males dos, sí, si sí, sí, directora de la Fundación para promover el arte. Sí. Eh, y bueno, parlán de de Ricardo, que vos que digamos nosotros estemos súper súper orgullosos de que siga él el que está um, acompañándonos en, en este maravilloso proyecto que que que más comenzó hacia a València, que té que veure en l'art, que té que veure en, en més coses, perquè la Fundació també té unes mm -hmm. altres a, a, ares que també tenen que veure en, en, en l'atenció a, a la gent que necessita i en les malalties mm -hmm. rares, però bé, per la part que toca eh, a Ricard, bé, bueno, ell està fent un treball meravellós al nostre costat no podíem haver trobat un company millor bueno, jo crec que havíeu d'haver triat algú, <laughs> algun detractor avui també no? perquè ja no caben, no no caben les flors en la taula ja. <laughs> no, no, no seria fàcil Ricard sí, sí que seria. jo te'n uns quants si <laughs> va bé, na, que tindré enemics tamé. també sí, sí. dèiem que el vostre projecte, concretament el de Bombas Gens és relativament nou, és molt jove. com està funcionant? Com va tot? Pues està funcionant molt bé que tenim el, el suport del públic que ve i que ens diu, ens fa saber el que, que, gust que se troben quan venen així mm -hmm. crec, crec que estem aconseguint que persones que una, per una altra raó no haurien tingut contacte en, en el món de l'art sí. a l'haver començat nosaltres entre rehabilitant un edifici especial a València s'han pues, acostat així per a veure què han fet i aquesta curiositat i la labor que estan fent els nostres mediadors d'art explicant i contestant a les preguntes mm -hmm. de, de la gent i fent visites per tot el món crec que està plegant molt bé i la gent això ho reconeix i reconeix que l'art pot ser una cosa de tots Una miqueta llevant l'aport no? que, que es pot tindre no? des del públic a l'art, aproximar-se a aquestes obres Sí, sí, la por de no saber això de què va sí. la port de, no, doncs pues, jo ja això no entenc no fa falta entendre fa falta vindre en, en ganes de veure coses noves i deixar-se sorprendre i preguntar. Mm -hmm. Ricard que sí, amb el cap. Sí, no, sí, no, bueno, per fe, fe, per perquè estic veient tots els dies la quantitat de gent que entra, el perfil de la gent, que, que, eh, gent de, del poble, gent del sí. barri, gent que, que té curiositat, primera per conèixer la rehabilitació de l'edifici, però mm -hmm. després, i sense sorpresos de, de, de, de, de com han viscut l'art, perquè sobretot, i ahir, jo li dono la raó a Susana, la tasca que estan fent els mediadors que tenen és espectacular, perquè jo mateix he fet una visita guiada i jo sóc un profano en el tema, i quan vaig eixir vaig veure, veia les fotos i les obres, les veien d'una altra manera, evidentment. Les mm. coses, quan s'expliquen, sí. tenen un altre sentit. Susana Lloret, directora de la Fundació Per Amor al Art, moltíssimes gràcies per estar també este matí de dilluns amb nosaltres així al ras i per saludar a Ricard Camarena gràcies Gràcies, gràcies a vosaltres i enhorabona, enhorabona Vos esperem així eh, per parlar de tot el que teniu també vosaltres en te mans Clar que sí. una <ríe> Gràcies, gràcies. Bon, Ricard, per acomiadar-nos perquè ha passat el temps, la veritat que volant ja ens n'anem una miqueta d'hora et posarem música, Està vegada d'un grup mític de la història de la música però abans també, bueno, hem fet un recórrego per la teua trajectòria volem saber també per acabar quins són els reptes que t'esperen a partir d'ara en què estàs treballant, en què estàs capficat Bueno, estem treballant per, a nivell personal en un programa per a, per a la nova televisió un programa Sèiem companys sí, sí, en un programa, una mena de sèrie documental sobre cuiners i cuineres de la comunitat va ser espectacular sí. perquè parla de la vessant personal i a nivell professional, eh, este any serà un any molt potent per a nosaltres. Anem a fer una, una reestructuració de tot el canal a vistró i volem acabar de donar-li contingut a tot el nostre grup, intentar conciliar millor la feina amb la vida de cada un de la gent que treballa en nosaltres. Anem a fer esforço. No, no és poc important. No, no, eh? no no, és no. poc important aspecte in, que acabes és de desborallar. Important, Importíssim, importantíssim perquè Eso es algo para toda la vida, no es algo para dedicarse dos o tres años y tenemos que ser capaces de poder dedicarnos amb una alt eh, exigència professional, però també poder compaginar una vida personal plena. De moment, tot un privilegi haver comptat amb tu en este primer programa d'Al Ras. Segur, neu, segur. T'anem a veure en la tele, estem ja impacients per veure aquest projecte en què ens presentaràs a distints cuiners també mm. d'ací. Si, així que tens moltíssimes coses entre mans, moltíssimes gràcies, i que tingues molt gràcies bon Gràcies a vosaltres i enhorabona i gràcies per, per fer això. De les a al món, Ricard. <laughs> El que ha perdut tots els contactes. Li agraden molt jugar als videojocs. Han dit al WhatsApp de mares de la classe que demanen no de dures marxades. Millor telèfon a l'hi que permet no contestarà. Has vist quina fotos a posat de perfil? Comúrica. Qui no ha dit en algun moment de la seva vida alguna d'aquestes frases que acabem d'escoltar? De segur que molts de vostès. Les noves tecnologies estan tan presents en el nostre dia a dia que pot ser molts de nosaltres ja no sabríem què fer sense ells. I en Comunicats, cada dilluns farem un repàs sobre com ha evolucionar la comunicació online i com ens hem hagut d'adaptar. Per tractar tots aquests temes i molts més, comptarem cada dilluns amb Marga Cabrera. I abans de saludar-la, anem a conèixer una miqueta més de la seva trajectòria professional. La nostra companya Susà Calafat ens la presenta. Marga Cabrera és doctora en Comunicació Audiovisual i professora titular en la Universitat Politècnica de València. També dirigix el Màster Calci en Social Media i codirigix el Congrés Comunicado sobre xarxes socials. Va a estar coordinadora del libre de la Fundeu BBBA, Escribir para Internet, Guía para los Nuevos Medios y las Redes Sociales y es la autora del libre de la UOC, Emprender en Periodismo, Herramientas para el Nuevo Profesional en Red. Actualmente se encuentra inmersa en el seu proyecto Observatorio de Nuevos Medios en Español, América Latina, España y Estados Unidos, que se puede seguir a la web www.nuevosmedios.es. Margarasi, sí. muy buen día, bienvenida. Muy buenos días. Enhorabuena por este inicio. Moltes gràcies. Escoltavem al principi de la secció una sèrie de frases que utilitzem a diari, perquè les noves tecnologies, jo no sé si dir-li noves, ja, jo crec que no. Ja... Jo que no. No, no, li, li llevem l'etiqueta de noves. Bon, l'ús generalitzat d'internet, de les xarxes socials, els smartphones, han canviat la nostra forma de viure, de conviure, de relacionar-nos, però, Marga, en un estudi realitzat recentment eh, es mostra com més d'un 70% de la població, entre 7 a 65 anys, utilitzen xarxes socials a més el percentatge augmenta considerablement fins al 85% si ens entrem en, en, en internautes no? és un, són unes dades espectaculars sí, efectivamente, cada vez bueno, yo creo que ya casi todos, como dice el estudio estamos en redes sociales y si nos vamos al mundo del whatsapp tenemos en el estudio que nos dice que el 90% de la población ya tiene whatsapp WhatsApp és es xarxa social Sí, des que aparecieron els grups de WhatsApp que no estaven al principio ja se pot considerar red social i o sea sí. el 100% de dels jóvenes entre 14 i 19 anys estan en WhatsApp, així que molt alt. El, en els joves està clar, ¿no? però jo ara que estem parlant de com s'ha generalitzat l'ús d'aquestes tecnologies, es, farà uns mesos fa uns anys, ens resultava pràcticament impensable que els nostres pares o que els nostres llaios puguen tindre aquestes ferramentes i sí, tenen WhatsApp Sí, también el WhatsApp es muy sencillo, ¿no? En comparación claro. con otras redes y sobre todo que está en el móvil que lo estamos utilizando en el bolsillo prácticamente Claro, eh, ya no parlem a más de personas sociosas sin feina que tienen temps libre, ¿no? Porque no cal pasarse, posarse davant un ordenador para conectarse a Internet y a las xarxes Por tanto, el perfil de usuarios también ha cambiado ¿no? respecto a hace unos años. Sí, efectivamente, según este estudio las personas que utilizan las redes sociales es una media de entre 31 y 45 años 46% tienen estudios universitarios y el 66% trabaja, con lo cual de desocupados nada no. de nada. <ríe> Tenim totes estes dates clares, eh, ens volem remetre a un dels articles més virals, si el que més, que has escrit, que parlava dels grups de WhatsApp de mares d'escola. S'anomena el dia que les mares van descobrir els grups de WhatsApp. Bueno, sí, este fue un grupo un, un artículo que escribí en plan de, de WhatsApp, de broma, uh -huh. eh, donde criticaba, la verdad es que lo criticaba los grupos de WhatsApp de madres, porque creo que fue de hace cuatro años que, que empezaron este tipo de comunicación, que surgió de la nada, ¿no? sin estar autorregulado ni nada, y entonces era una burla de esto, pero cambio de opinión y yo creo que ya sí que son beneficiosos. Sí, está cambiando de idea? Sí, la perspectiva. Sí. Yo creo que sí, además eh, he buscado algunos estudios que hablan de esto Y sí, desde luego son útiles, otra cosa es cómo los utilicemos yeah. Marga, tú parles de grupo de mares y no de pares Que yo creo que hay que puntualizar el porqué Bueno, he buscado, aparte de mi percepción como madre En el que la mayoría de los que están en el grupo de WhatsApp eh, son madres eh, Hay muy poquitos padres y si los hay no participan mucho <laughs> Eh, además he buscado eh, revisión científica y sí que tengo un estudio de la Universidad de Extremadura, de Lourdes Hernández y otro de la de Alicante, de Rocío Díez y Bárbara Aguilar, en el que dicen que el 90% son madres. Frente a un eh, 6,7% De padres y el resto son familiares Igual son abuelos, abuelas, pero vamos Que la mayoría son las madres y las que participan Yo creo que cualquier oyente uh -huh. eh, Que esté en un grupo lo sabrá Son las madres Nosaltres hem fet el nostre particular estudi de CAMP No podem dir que tingui a base científica hem pregunta Hem preguntat Que és el que ens agrada, és el que saben fer I hem escoltat eh, Opinions per a tots els gustos Però anem a seccionar-les una miqueta Primer anem a escoltar aquelles mares que pensen que aquests grups són positius. Per a mi el grup de WhatsApp de Mares del Col·le és molt avantatjós perquè es permet saber de seguida els deures o algun dubte que tinga el nostre fill. A més, es poden comunicar totes les mares per a resoldre qualsevol problema o decidir alguna cosa referent al mestre o al col·legi. Perquè ens ajudem uns a altres a informació del que passa en classe quan els xiquets no saben donar-te-la tota. El WhatsApp és un instrument molt bo per poder estar informat de les coses puntuals del col·legi, però només gastar-lo per a coses puntuals. Pues, per exemple, si plau, pues no n'hi ha xico per avisar. És que està molt bé per a tractar temes diversos eh, oficials del col·legi en els que requereixen la nostra participació directa, ja sigui per a events... Aniversarios de chiquetes, regalos de les mestres... A estas mares les estás convençudes, ¿eh, Marga? Sí, esta sí. Tú ahora estás ahí, ¿no? Un par positivo. Estoy, ya estoy en el lado positivo. Bueno, según los dos estudios, además coinciden en el porcentaje, el 90% lo considera positivo. Con lo cual, eh, otra cosa es el 10%, que le ven algunas desventajas que habría que analizar porque están esas desventajas. Sí, porque también hemos encontrado en nuestro trabajo de camp, de camp algunos peros. Aquí ah, es modo agenda que adquirir gent, molts papàs i mamàs, considera que no és lo més correcte ni lo més beneficiós per als xiquets. Les mares comencen que sí, que no, que roig, que negre, que blanc. Unes ho interpreten d'una manera, les altres de l'altra. Que algú pregunta, qui té que vindre al Berenar o qui té que vindre a l'excursió? I sempre contesten els que no tenen que anar. Es parla de moltes coses que la majoria no interessen i que estar perdent el temps i etsint tot això per a poder enterar-te de lo realment important. I ja, quan veus que algunes mares comencen a posar comentaris personals del tutor o d'algun conflicte que el seu fill o la filla ha tingut en un company, ja se'n pastra la cosa. No estigues en ells. No m'han inclòs mai en ningú, perquè he demanat que no m'inclogueren. Si vull alguna cosa em en els pares, a l'entrada i a l'eixida del col·legi sempre me troben i puc resoldre qualsevol dubte. De la resta de coses que es parlen allí, pense que no serveix per a res. També teníem molts peros a estos grups de WhatsApp. Efectivament. Hasta ahora la mayoría son autorregulados, ¿no? entre ellos eh, les normas no no escritas, se van se van haciendo pero pero yo creo que de alguna manera si, si todos los usamos con un poquito de cuidado, sabiendo qué es lo que toca, lo que no toca eh, tampoco facilitarle la vida a los niños de manera que si sí, se van a olvidar sí. los deberes me hagan una foto, o sea, un día vale pero cuando ya empieza a ser costumbre, pues como que no, ¿no? le lleves claro, la responsabilidad claro, tu tienen filla. que ser responsables y pasar la vergüenza de no llevar los deberes, si se lo arreglamos siempre, al final tampoco, tampoco es cuestión Eh y bueno, te informes también me ha una veo masculina perdir que no estaba incluso en Cap Group de pares y mares de este de tipus. Normalmente no son los canales oficiales de comunicación, claro. ¿no? Claro, esto es un tema, bueno, mi marido siempre lo pregunta en las reuniones del cole, ¿es el canal oficial al WhatsApp? No, pues entonces la información importante no debería ir por ahí. Si el profesor considera o el colegio que sí que es el canal oficial lo deberían anunciar para que los padres estén. Claro. Tindrem en compte totes aquestes coses ara que molts pares i mares que ens estan escoltant estan patint i sos missatges a tota hora, parlant dels regals als xiquets no? o dels regals als professors ara que és a costa Nadal és una data on jo suposo que els grups de WhatsApp tiren fum, no? que tinguin en compte aquests consells que ens dona Marga i que ens donaràs cada setmana també per saber utilitzar-los i per saber traure el màxim profit no? a les xarxes socials que d'això es tracta, no? Efectivament. Moltíssimes gràcies para ver esta TAM nosotros este primer día del RAS. Te, esper te esperemos la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Després de saber utilitzar millor les xarxes socials, cal cuidar més la nostra ment. Anem al racó de pensar. RACÓ DE PENSAR I l'he posat al fil de pensament. de menuts ens ensenyen els colors, els números, a sumar i restar, a llegir i resoldre problemes lògics, la història, la natura, però què hi ha de les nostres emocions? Ens han educat amb la mateixa intensitat per enfrontar-nos d'adults a aquest ventall d'emocions que van i venen? Eixes que ens fan enfadar-nos, que ens fan angoixar-nos, sentir-nos alegres o, o tindre por? Quan som xiquets utilitzem eines infa·libles que de manera natural ens ajuden a soltar, a expressar, a transcendir emocions, però què passa quan ens transformem en adults, com resoldre les equacions emocionals que la vida ens planteja a cada pas. No és poca cosa. Avui hi ha el racó de pensar autogestió emocional. I anem a fer esta secció en companyia d'Arnau Benlloc. Què tal? Molt bon dia. Pues molt bé. Fantàstic. Neste dia èpic. Gràcies per estar en este primer èpic, dia. Èpic. No, no he dit històric, èpic. Èpic. <ríe> és més que històric. Em molt fort. Però abans de continuar, anem a conèixer una miqueta més de tu, si et sembla, vale. Arnau, en la veu del nostre company Josep Rodríguez. A Arnau Benlloc potser el coneixeu d'haver-lo vist en televisió, exercint de periodista La pulsió comunicativa la manté, continua sent periodista però també l'està explorant amb un vessant diferent dona cursos de meditació de gestió de l'estrès, de lideratge o d'innovació, tant a nivell personal com empresarial. És professor de Kundalini Yoga i ha fundat l'Espai de Pau per oferir formació segons el mateix ho definís perquè aprenguis a cuidar de tu. Amb Arnau ens asseurem al racó de pensar cada dilluns i l'esposat i per parlar avui de l'autogestió emocional ens aporta també una convidada ens la presentes? Sí, te presentes a Clara Sancho Miralles ella és psicòloga especialitzada en psicoterapia psicoanalítica i integrativa Què tal Clara, com estàs? Benvinguda Molt bon dia, molt contenta també de compartir el dia d'avui amb vosaltres És molt emocional, això com es gestiona moltíssim. Com es gestiona, molt, tu viu, viu lo amb tota l'alegria que du Es parla moltíssim no, d'intel·ligència emocional però què és exactament l'intel·ligència emocional? El concepte és senzill, és Eh, saber gestionar les emocions però gestionar les emocions que és? és saber identificar-les, reconèixer-les eh, posar el nom adequat a cada emoció i reconèixer-les és eh, saber observar pensaments, sensacions corporals situacions, imatges accions sí. associades a elles però no només les nostres emocions sinó també poder-hi saber reconèixer la dels de altres, uh -huh. per a poder regular la conducta i la comunicació amb les relacions. I quan ens fem adults, què ens passa més de gestió emocional? Perquè quan som lligotets sembla que la cosa funciona de manera natural, no? Però quan eh... ja som més majors, què ens, què ens ha passat ahir? Exactament. Eh, quan ens fem adults, el que passa és que la paraula, la racionalització i la intel·lectualització, passa a prendre massa espai en la nostra manera de comunicar-nos amb nosaltres mateixos, amb els altres i la vida. Aleshores hem de recuperar eh, totes aquestes ferramentes que teníem de manera natural quan érem xiquets per tal de prendre contacte amb aquestes emocions. A nosaltres, per exemple, que són tan de ràbia, dius que, que hem d'oblidar-nos una miqueta de la paraula per comunicar-nos i ens parles d'altres ferramentas. I, i ens dixes una miqueta sense saber-me saber quines ferramentas són les que es referixes. Clar, les ferramentes eh, poden ser, diu, escriure gravar-se eh, parlant i després escoltar-se com és el, la corrent de que, diguent, pensament diguem què? i saber-ho no és la meua en una situació clar, oblidar-se d'i saber-ho no és la meua i centrar-se per escoltar-se per exemple en un moment en el què estigues nerviós enfadat o trist què estic dient-me, quin és el meu discurs intern uh -huh. quan estic en aquest estat. I és molt, molt, molt interessant gravar-se i després escoltar-se. I te n'escompte mm -hmm. de la barbaritat de coses que si diem, no? Exacte. Frens distància, <risos> escoltes com si fora un poc una altra persona, no? És com si fora eh, un altre el que està parlant. Perquè aquest diàleg intern ens pot ajudar a gestionar les nostres emocions o es pot... Eh posar entre bancs, no? Absolutament. És molt important observar quin és aquest diàleg, de què manera ens tractem, ens parlem, quins missatges, quines imatges barregem, si pensem a futur, si pensem en el passat, perquè si no estem massa invadits per l'emoció. Mm -hmm. Deies aquestes ferramentas com dibuixar, com escriure, no cal fer-ho bé, no? No cal fer-ho bé. <ríe> Sempre en consulta em diuen quan proposo dibuixar, però és que jo no sé dibuixar, Clar. o jo no tinc temps d'anar a classes de dibuix. És que no calen anar a classes de dibuix, no cal saber dibuixar, és simplement poder expressar el que ho sap fer o pot fer en aquest moment perquè això està relacionat, disculpa, amb el que deies, no? Quan som menys dibuixem sense importar, no ens preguntem si sabem o no sabem dibuixar, exacte. ho fem i ja està exacte, el problema és que d'adults ens preguntem massa i mal dirigides les preguntes moltes vegades, aleshores recuperar l'espontaneïtat del sentir del cos, de la creativitat de les imatges de, dels que se, uh -huh. pot ocórrer de forma natural és molt important totes les ferramentes des que has parlat són ferramentes d'expressió és, és necessari uh -huh. per autogestionar-nos emocionalment aquesta e, e, capacitat de soltar i expressar absolutament eh, tenim molt clar quan estem contents que podem riure, però la gent no té tan clar que quan s'està trist se pot plorar o que quan s'està rabiots se pot eh, agarrar Tridar, un xurro de piscina per i, per exemple, pagar li al, al sofà mateix, no? Sí. Uh -huh. La gent no... Me l'apunteixo? Sí. <ríe> no, no xurro te... de piscina, pegar-li al sofà. <ríe> no té tan clar que aquestes eh, emocions també s'han d'expressar. De fet, el que se fa normalment és no plores, yeah. no pegues, no, no sentes. Sí. Fent això jo crec que ja anirem ben encaminats per a ser intel·ligents emocionalment, però si ara agafem bolígraf i paper o en el mòbil, no sóc massa antiga, i ens apuntem un llistat de quines serien les principals claus per a viure una vida emocional equilibrada?. quines uh -huh. serien? La primera, dedicar més temps a les coses que ens agraden. I, pareix, i pareix, pareix molt senzill, sí, sí. però no és tan fàcil. S'ha de trobar temps per a fer les coses que ens agraden, les coses més senzilles. També trobar en les que fem habitualment les coses que sí que ens agraden. Cada dia escriure quatre o cinc coses que ja ha anat bé i sedia també les és molt interessant. I després aquestes ferramentes de les que hem estat parlant, doncs quan tenim algun tema que ens apreta emocionalment, seure's, silenci i dibuixar, o cantar, o escriure, o ballar. Jo crec, Arnau, que només escoltant-la ja ens ha transmès i s'utilitzés sí. emocional una part, no? Haurà quedat alguna I... cosa, no? Sí, sí, segurament, ens <coughs> mos ha tranquil·litzat molt. Però, bueno, jo crec que una de les claus que tu has dit així és que tenim que parar i fer-nos una miqueta de cas, no? Exacte, sí. El silenci el silenci és molt important ara i hem de eh, poder parar un momentet i poder escoltar-se pues és el moment de parar, nosaltres també <ríe> acaba la secció, i a més sé que Jéssica m'ho esteu preparat ara alguna claro, d'aquestes coses alguna d'aquestes ferraments esteu no? parlant d'emocions i jo estic veient sentat al nostre costat, a Pau a la Bajos de nou, està amb la seva guitarra per tal d'oferir-nos un altre tema que jo crec que seria la millor manera de tancar esta segona hora del ras esta segona hora de magazín eh, tenint-me tot el matí així, eh? Sí, sí. Moltes gràcies, eh, Pau però molt a gust, eh? <ríe> <ríe> molt Què ens vas a oferir ara? Doncs ja que estem d'estrenar, jo crec que que obidin Montllors per les zones valencianes és ostres, important. Ostres, ostres, estem parlant de paraules majors. Endavant. M'aclamo a tu, mare de terra sola, Arrap els teus genolls amb ungles brutes. Invoque un nom secret t'a consignar. Mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vola ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins. M'agafia tu os que més estimada. I canta del jorn del matí limitat El clar camí, el pregon idioma Un alfabet fosforescent de pedres Un alfabet sempre amb la clau al pany El net destí la crà de llun Sempre a la nit d'il·luminant per el futur, una augusta contrada, seràs el renn que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els pans, seràs la llum, la llum i Seràs com fi on l'aurora comença Seràs fonament d'escala il·luminada Seràs l'ocell i seràs la bandera L'himne fecund del retorn de la pàtria quinça de l'emblema que puja Jo pujaré piament delss graus I en arribar al terme em donaré El prec dels vents que em retornaves sempre I en arribar Al terme em donaré El prec dels vents que em retornaves sempre i en arribar, donaré el preg dels vents que em retornaves sempre i en arribar al terme El prec dels vents que em retornaves sempre I en arribar al terme donaré El preg dels vents que em retornaves sempre. per triar la sintonía da punto la radio pública de las y los valencianes y ah. el valencianes i després de pensar en no res anem a arrencar la tercera hora del RAS el magazín d'Apunt anem a oferir-los molts més continguts anem a contar-los de quins programes van a poder gaudir també a partir d'avui, perquè no només van a escoltar-nos a nosaltres també tindrem una secció d'humor que jo recomane que no es perden i en pau anem a xerrar una miqueta més distendidament per conèixer millor la seva trajectòria i també com no, per tornar-lo a escoltar que és tot un plaer, no se'n en no res, tercera hora del ras.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 esperet tots els dies a les 8 de la nit en a punt mitja. Al rush. Jessica Crespo. Al rush de 10 a 1 de la en a Punta. i vora dos minuts del matí és hora de saber què s'està dient a les xarxes d'esta tornada, d'esta posada de, de llarg, podem dir del nostre programa, del nostre magazine i està lletxint. A tot hora, el que diuen a les xarxes, Ernest, Hola, què tal? de nou, molt bones paraules i molta, molt bona benvinguda a la que ens estan fent els soients. És molta la gent que ens està enviant els seus missatges a través de tots els canals oberts, els recordem el WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu és el 627-04-89-21 Per Twitter es podeu seguir i deixar els vostres comentaris en el compte arroba apunt guionet. Baix Media i en Facebook ens trobareu i podem estar en contacte en el mur a punt. Anem a aquests comentaris. Amor. Primer volem demanar disculpes a un oient. Ens ha Ostres, així... deixat un missatge ja i ell vernes. diu que on no s'escolta la ràdio. Li hem de pregar que tinga paciència. Passarà. És dir, estem començant els nostres tècnics ens diuen que treballen de valent per aconseguir arribar a tots els punts de la comunitat valenciana. Així que hem de demanar molta paciència però ho poden escoltar per internet. Uh -huh. En els nostres canals deixarem aixòs per a que la gent puga escoltar-ho per internet. De fet, estem transmetent en streaming a través de www.media.es. I ara ja anem a els missatges. Rubén García ens diu, és un gust posar la ràdio i escoltar parlar en la nostra llengua sobre temes del dia a dia. Zequi Castellano ens diu, fa por més d'una hora que estic escoltant la represa de la Ràdio Autonòmica Valenciana mitjançant internet i trobe que des del minut 0 és una ràdio homologada, encara que falten informatius, també és un oient crític. Sí. Isabel Caturra ens diu que està emocionada de tornar a escoltar-vos Jordi Gorka, gràcies per ser llum al final del túnel, després de 4 anys de túnel, i de fora de la comunitat valenciana des dels punts més increïbles, des de Brussel·les, Bèlgica, Sergi, Jimeno, escoltant a arroba a punt de media, ja era hora, de segur que per molts anys visca el Valencià. Clara treballant a Barcelona, amb a punt media de fons, bon dia. També Miquel Camarassa diu que és un goig escoltar-nos des de Barcelona. I respecte al tema del dia, la gestació subrogada, City of Dreams diu més que interessant que el ras ens porta debat sobre temes tan controversos com ara la gestació subrogada. Moni diu, molt d'acord amb l'opinió, que ser mare o pare no és un dret, és un desig sovint egoïsta, la maternitat subrogada n'és reflex. I David, per la sua banda, ens diu, el ras ha començat fort, la gestació subrogada no és un tema senzill, han optat per analitzar-lo des dels diferents punts de vista, també des del feminisme, que sol oblidar, és molt interessant. Molt bé, bona sintonia, bona nertxina, la, la que ens plega de les xarxes socials. Però bo, la Ràdio Pública a punt van escoltar moltes més veus, comencen nous programes i ens va fer també un tast de tots ells, Ernest Parra. La ràdio comença amb un seguí de programes de tot tipus Territori Sonor és un magazín musical diari de dilluns a divendres presentat per Amàlia Garrigós en format obert i flexible el seu contingut principal és l'actualitat musical que es genera a la comunitat valenciana Territori Sonor El nostre territori sonore és una cita radiofònica diària que ens permetrà conèixer l’estat de la producció artística en les 34 comarques valencianes, sabeeu que hi ha almenys un miler d'esdeveniments musicals que es fan a casa nostra durant tot l’any. Amb una mitjana de 20 contacts animades és un espai d’entreteniment semanal per a tota la família sobre el món dels animals i els animals de companyia. El presenta Joan Espinosa i té com a objectiu educar en el respecte. Hola, morruts i morrudes, peluts i peludes, benvinguts a l'estrena mundial de Ràdio. Orgullosíssims de saludar-vos per primera volta des dels estudis de Punt Ràdio, en el que des d'avui serà l'espai públic de comunicació més animal de tota la radiodifusió valenciana. La Així... de Ma Vida, un programa semanal sobre literatura conduït per Maria Josep Poquet, dirigit a tanta gent que llitx com que no ho fan habitualment. Literatura, l'ofici d'escriure, lectura i els nostres autors i autores, entre altres. La Herde Ma Vida... ¿verdad? Okay. Hola, amigos y amigas, así comienza la de Ma vida. Un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres, sí? Els llibres... Cuida de bancal, Carles Gallegos, el presentador d'este magazín gastronòmic, que visitarà mercats, camps i restaurants per anar fent un mapa gastronòmic de les nostres comarques. Arriba setembre i hem de preparar la terra per acollir a l'hivern. Plantarem api, col, carxofes, enciams, escaroles, porros i les últimes cebes d'estiu. El que menja seva de jove, no tremola de vell. A les zones de muntanya es escolliran les creïlles. Directament plantarem carlotes, rades, espinacs, bledes... Samaruc Digital, un contingut transmèdia i una multiplataforma de divulgació mediambiental que conduirà semanalment Reis Juan. Posarà a l'abast dels oients tota la riquesa paisatgística i ambiental de la comunitat valenciana. Hola. Bona vesprada. i ja estem, sí? Som Samaruc Digital, el programa que cada dilluns els tindrà al corrent de tot allò que guarde relació amb el medi ambient. Una habitació pròpia és un format innovador que convida a llegir programes semanalment multiplataformes sobre llibres i no sobre literatura. Idea original de la BookTuber valenciana Irene Rodrigo. Soc Irene Rodrigo i vull que descobris que s'admet tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. L'Escoleta, la ràdio de punt, obri les zones una vegada a la setmana als mares i pares, amb plans per a tota la família, consells de salut i alimentació, històries de les nostres escoles i música, entre altres arguments destacats. Presentat per Aitana Ferrer. Bon dia a totes i tots. Avui és un dia molt feliç perquè obrim les portes de la nostra escoleta. Un espai que té com a objectiu apropar el món de la criança educatiu i cultural a les famílies i, com no, a la societat en general. Rosque Lletres és un concurs familiar que s'escoltarà els dissabtes i diumenges conduït per Rafa Albert, en què posa a prova l'habilitat dels estudiants de segon d'ESO per a lletretjar paraules en valencià. Hola, família. Benvingudes i benvinguts als Rosquilletres. Comencem un nou programa d'esta temporada i ho fem amb moltes ganes. Avui viatgem cap a dues ciutats valencianes ben boniques per conèixer els nostres alumnes... I la alumnes... caseta d'Aitana, magazín infantil radiofònic, que sonarà els dissabtes on Aitana Ferrer crearà un i i món i de fantasia en què els més menuts seran els protagonistes. Gracias por triar la sintonía Da Punt, la radio pública de las valencianas y los valencianos. Ah. I ara continuem amb les estrenes en Alras. de dilluns, Chavo Jiménez i Pau Blanco ens van aportar Rock and Ball on the Rocks. 20 minuts de ràdio realment difícils de definir. Notícies molt, però que molt entrecomillades. Testimonis, reflexions, anuncis, fenòmens paranormals, consells, vidència i més coses que encara no desvelaré. És un plaer donar la benvinguda als presentadors de Rock and Ball on the Rocks, Chavo Jiménez i Pau Blanco. Así es. Jessica, buen día i és, és una profunda satisfacció també per a nosaltres Sí, vinga, abans de començar Volem recomanar a tots aquells ollents Que ara mateix es troben manipulant maquinària pesada Que estiguen tirant-se en paracaigudes Perint, en qualsevol hospital de la comunitat valenciana I de Múrcia, ah, per què no? Que estiguen escapant de l'atac d'una pantera o d'un advocat Finalitzant una operació de vesícula Fusionant un protó amb un electró O fent moro O simplement renegant de Cristóbal Montoro que deixen de fer-ho per seguretat, per favor. Comença un espai que penetra en la mèdula òssia de la posveritat amic i la manca de rigor periodístic que destruïs el sensacionalisme i el groguisme. Pau, tu el que és el groguisme? Eh, eh, ni idea. És com l'amarillisme, eh, però en valencià. Ah, vale. I ho convertís tot en milions de colors brillants, concrets i homologats per l'Institut Europeu de les coses normals. Comencen les notícies de Rock and Ball News a 800 MHz per segon. Comença Rock and Roll on the Rocks. La informació, les reflexions i les entrevistes que el teu banqu, el teu diputat, el teu bisbe, la teu companyia elèctrica i el teu cunyat no volen que escoltes. La primera aberració que ens arriba avui des de les agències internacionals de notícies és exactament això. Una aberració. Això no és una notícia, és un acudit macabre, una, una, una burla, una broma sense gràcia. No crec, de veritat, que hi haja una paraula que puga definir el que ens acaba d'arribar des de la capital de França, Roma. És que, que hi ha una paraula, xavó, sí. sí. I és extravagància. Extravagància, sí, senyor, extravagància. Doncs com ja els hem advertit al principi d'est espai, eh, seu en totes aquelles persones que no ho estiguen, agafen-se a qualsevol cosa, aquells que no tinguen seien. Tres, a mi m'esteu fent moltíssim aport, xics. Fas cas, fas no. cas, fas no. molt no. bé a tindre port, Jéssica. Esteu preparats? Que sesse la música, per favor. Les dones es quedaran altra vegada sense ànima el Vàtica ha decidit an·ular el decret de l'any 431 sí, sí, sí, un decret modern i atrevit mm -hmm. que ja en l'any 431 va reconèixer que la dona tenia ànima exactament igual que l'home mm -hmm. i, i que per tant podria anar a l'infern o al cel però no quedar-se ahí al limbo com si fos globus de de color surant per l'espai mm -hmm. Tenim un telèfon el Monsenyor Amadeu Schulz, cirurgiar que visbe emèrit, que ens explicarà com i, sobretot, per a on se'ls es va estraure l'ànima aquestes pobres desgraciades. Monsenyor Schulz, bon dia i gràcies per atendre a rock Rock'n'Ball on the Rocks. Eh, sin pecado concedida. Molt bé, això és Schultz, no? Schultz, és, és no, no, holandès, no, no? No, no, no. És... Schultz. Jules. Val. Jules, del GMSI Val, Molt bé Senyor, jo li diré, senyor Monsenyor, si no li importa Com és això, de que els anem a llevar altra vegada l'ànima a les dones Per què? I el que més em preocupa a mi, sobretot per a on? per a on? Bé, bé, bé, bé, Un moment, l'ànima L'ànima no se'ls lleva per gust ah, no? sinó per una simple qüestió administrativa Ja Mm -hmm. A veure, a veure, la llicència de l'any 431 ha caducat, això tot. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Però han de tindre vostès en compte que, que el pròxim concili se'ls tornarà l'ànima a totes i cadascuna de les dones. Sense excepció, ja, ja està acabat el problema. Sí, a a totes, totes. No, però el pròxim concili, això quan serà? L'any que ve? Pronte, pronte. Qui diu demà? qui diu, després de mà, pronte. Ja, molt pronte. Ho dic perquè l'últim concili, no sé si em vostè, va ser l'any 1962. Jo no havia nascut, vostè eh, eh, no sé. Una però... cosa, una cosa, en segon joc. Mm, sí. Nosaltres no som salvatges. No, no, no. no. no. no L'ànima se'n s'extraurà mitjançant cirurgia no invasiva. No invasiva, això que vol no invas... dir de no invasiva? Mm? No hi dolor, no hi dolor, ah. tranquil. Eh? A cap dona se li tòrax, mm -hmm. ni patirà anestèsia general, ni postoperatori, només li farem una xicoteta xicoteta incisió just ahí, al centre de la pleura la pleura, jo, perdone, no sé on està la pleura vostè, si en pot... no se sé sap mai si plourà demà o després demà però el que fa falta és que pleura, i molt sí, bueno, una, una incisió en la per pleura per això tots tindríem que rezar eh? sí, sí, sí, sí. Eh, calla un segon senyor, sí, monseñor, sí, jo crec que ja no és necessari que continuï eh, sí. perquè amb aquesta darrera precisió que segur que les dones es quedaran molt més tranquil·les bon dia no sé, aneu amb pau Sí, sí, segur. gràcies sí. Jo, jo no sé, no, no sé si em quede més tranquil amb les paraules de l'arquebisbe Shun, eh? Chuls, no sé. chuls, ja hi va. Chuls, chuls, chuls, sí, sí, sí. chuls tant que és que després d'escoltar escoltar a un ciruchia arquebisbes queda un com com anestesia. Sí, semblava que és cosí teu, eh, Pau? No sé, jo alguna coseta hi en la veu? Jo sempre he tingut un poc de visbe de... en el sí, meu sí, interior. Sí. Sí. Però bé, bé, aprofitem ara per a, per a donar pas al mini espai patrocinat per la companyia farmacèutica Bunsen. Bunsen, la multinacional farmacèutica que no només treballa per a combatre les malalties i el dolor, sinó que lluita cada dia per portar la democràcia, el progrés i el flow a tots els governs del planeta, com totes les multinacionals. Anema a escoltarlo! ¿Qué usted es? usted problemas de memoria? Li costa recordar les coses més senzilles? Cerebrim Forte, en xarop Li ajudarà a gaudir d'un cervell àgil i equilibrat Demane, ara, Cerebrim Forte Telefonant al... 9 6 9 4 4 62 21 0 eh, Fa de França 3 56 40 M Eh, Emma Thompson, de Valladolid 0, 68, 10, 23 Todo el mundo al suelo pero Tranquils, espero que ho poden fer D'una manera molt més senzilla Poden demanar cerebrin forte A través d'internet De doble de doble de doble Perquè porta ulleres, no? V-doble, claro. per perdona Cere, guionet, baix, brin, guionet Normal, asterix, de 6 puntes Cerebrin, altra vegada I tanquem parèntesis Obrim una altra vegada parèntesis I copiem des de la pàgina 50 La 93, de el Quixot desestimant els verbs irregulars i dues paraules estruixeles de cada ull Tanquem parèntesis de nou, si és que no l'havien tancat abans i ara ja, sí, tot junt Cerebrim Forte és el millor per a la massa gris i el cort cerebral de les persones Demane Cerebrim Forte i torne a tindre un cervell equilibrat i sensat No oblideu demanar el vostre cerebrim fort, amics. La segona notícia que ens arriba no és una aberració. Més bé, és una, com ho diríem, Raúl, com una pataleta, podríem dir. Sí, sí, sí. Atents. Sí, sí, sí. Atents, ja, ja. eh? Atents. A si ve un amic del programa. Santiago Calatrava es querella contra la llei de la gravetat. El famós arquitecte faraó diu estar convençut de que eixa força s'encarnissa, s'encarnissa especialment amb els seus projectes diu l'arquitecte faraó no està en contra de que a algú li caiga una poma al cap, però que li sembla innecessari i superflu que caiguen les coses més grans, sobretot si són segues. I quina és la causa de l'actitud de l'arquitecte de València? Doncs resulta que a San Petersburg s'acaba d'inaugurar la seua darrera i controvertida obra, un gratacel de 5 milions de tones, suspès sobre dues plomes de periquito, quatre corfes de cacao i un poema que ha fet, alerta, el mateix Santiago Galatrava. ja ha caigut tot el tren trencadís dels primers 24 pisos. L'arque, L'arquivisbe anava a dir L'arquitecte L'arquitecte faraó, continua dient la notícia Atribueix este nou incident A la llei de la gravitat Encara que proposa tirar La querella enrere Si el govern rus trasllada 18 quilòmetres Els casquets polars terrestres Els dos, eh? El del nord i el del sud Toca't el nas, m'agrada molt, Santi Bonico Tu saps el que suposa traslladar 18 quilòmetres Un casquet polar? Mira, des-te'n a la merda, Torna a matricular-te a la facultat, per favor, però sense sense copiar, Santi, sí. sense copiar. Perdoneu, perdoneu, perdoneu. Bé, bueno, eh, precisament per aclarir tot aquest tema, eh, tenim al telèfon al president de l'Associació Espanyola d'Amics d'Issant Newton, la A-E... e, -E eh, in, eh, La A-E... Eh, mare de Déu, la A-E-A-E-A-I-N-A-I-A. -E -A -E -A -A -A. Bon dia. Aureli Patterson. Bon dia. Eh, senteu que la trava? Sí. Va a per la llei de la gravetat. Estan vostès preocupats? Eh, pot querellar-se algú contra allò que no és una persona, sinó un fenomen físic? I tant, i tant, sí que pot ser. I resulta trist que així siga, però però tal i com està la justícia avui en dia, això és perfectament possible. Hi ha gent molt poderosa que el que, el que no li agrada a és que les coses caien per el seu propi pes. Perdona, Patterson, vostè està retingut en un aeroport o alguna cosa així? Perquè el to... no, no, el no, no, no, que... no, el, no puc dir on estic. No? no? Bueno, ja ho trobarem. Senyor Patterson, suposo per un moment que Calatrava guanya la querella i la justícia ordena que desaparega la llei de la gravetat. Què pensen fer vostès? Lluitar, sí. Lluitar i lluitar i lluitar com ho hem fet sempre fins ara. Seguirem combatint en les ciutats, els pobles, els carrers, els bars, les muntanyes, perquè... A veure, ha de tenir-vos en compte que, que l'atracció gravitatòria dels cossos no és l'única llei amenaçada per l'arquitecte faraó. No, què m'està dient? Què m'està contant? Què m'està dient? Eh, saben que també va per la llei de Boile Mariot Això què és? Eh, jo no sé, però va contra esa llei també sí. I sobre I contra... què més? Eh, el principi d'Arquímedes El principi d'Arquímedes Arquímedes, Arquímedes Mira, sí, també sí. és... Arquímedes des del principi fins al final ja, ja, ja. Me Sembla la venjança d'un home desesperat No, senyor Patterson? No no és un home desesperat Canatrava és un accident geogràfic Una anomalia més periosa Més letal que la falla de Sant Andrés La falla de Sant Andrés No la conec Jo sóc de la falla de Literato Azorín No sé més o més Però per favor, ensenyem l'entrevista Senyor Patterson, moltes gràcies per atendre la consulta de rock and Rock'n'Boll Si vol saludar als seus amics Patterson, Patterson, això més on Això és d'on és? De Calcaixent i a diria on sóc no volia dir-ho gràcies, gràcies, gràcies a vosaltres I en veste cashmere de l'Edge Berlin ens passen una informació filtrada directament des del Centre Superior d'Investigacions Científiques En Rock and Ball on the Rocks ens dona veritable fàstic publicar notícies filtrades, però quan es tracta de pedindre a la població davant el silenci dels grans mitjans, no ho dubtem ni no, un segon. No, no, no, exacte. I és que esta notícia... És... Esta és la notícia que ara mateix, finalitzant el 2017, i a punt d'estavellar-nos contra el 2018, sense cas ni res, han de saber tots els nostres oients. que diu vindre del futur assegura que l'iPhone 27 és una merda. En La policia, de totes maneres, pensa que exagera. En uns instants parlarem amb el protagonista d'esta notícia, un home valent, que, que s'ha atrevit a compartir la seva experiència amb tots els soients de rock' Rock'n'Ball on the Rocks. Bon dia, senyor Gris Marengo. Eh, hola, hola, eh, eh, bon, bon dia. Sí, el nostre interlocutor t'ha demanat un nom fals per evitar sí. problemes i nosaltres així ho hem fet. Eh, senyor Gris Marengo va bé, sí. no, Paco? Sí. Eh, eh, no, no. Eh, hola, eh, bueno, hola. Diuen, jo... diuen que ha viatjat vostè al futur travessant la mateixa dimensió espai temporal que ja va utilitzar en el seu dia l'empresa Neutrex, l'empresa Eixa que va traslladar una de les seues treballadores al futur per tal de buscar l'aixiu més eficaç dins d'una rentadora. Sí és cert, ell eh, també diu la policia que exagera vostè quan diu que l'iPhone 27 és una merda conteste, a la pregunta que li he fet al, qualsevol de totes eh, eh, doncs eh, sí, sí, sí no, eh, sí sí, sí, sí, sí he fet servir el canal del Neutrins, eh, la xica mm. molt simpàtica la del Mono Blau, eh, però, eh sí, sí, no sí. estarem amics, eh, perdó, però eh, i no exagere, no, no, no l'iPhone 27 Té les mateixes prestacions que, que diria jo, que, que una patata bullida. Ja, ja, ja. Vol dir que no té ni tan sols una llanterna, no? Mm. No, no té llanterna, Llan... llanterna no, ni, ni, ni calculadora, no. Càmera? Ni, no, no, ni càmera, no. no. Ni megapíxels, no. Ni navegador, no. Res, res. A... Vol dir que l'iPhone 27 és, perdó, és tan sols un, un telèfon mòbil, no? Eh ni tan sols, és un mòbil, no. Ah, no, no. és un mòbil, no és, no. Un, no és un mòbil. I no. aleshores què és? No, si no és un mòbil, què és? Eh, què és? És un fix. Un fix? Sí. Un fix que sí. és? Un pegament? No, no, un fix, sí. Sí, sí, sí. No se mou, està, que no pot... Val, però a veure, no. parlem, eh? parlem un poquet de les propietats sí, sí. d'aquest fix. Eh, és llaucher... Eh, sí, ja 14 quilos. Com? 14 quilos. Ah, Ya, ¿Y funciona en batería autónoma? ¿Cómo funciona? Batería, no, no, no, no, no. no, no tengo un chico tiene de, de gasolina. ¿m? Y se arranca como si fuera una motoserra. A de tres. Ahí arranca, tata, tata, arranca, tata. Ta, y Muy a la de sí, Y cuando arranca y de cridar per teléfono, va a tener una cobertura potente, 4G, 5G, 6G, he hombres G que va con Bárbara que no a la no, no, no a ver, espera a telefonar a ver primera es de telefonar a la centraleta a Móstoles uh -huh, y Mostoles, esperar sí. a que el ministro interior Juan Ignacio Soído uh -huh. pose el auricular de Licosta sí, Costa, y, costa. Sí, y y y y y y y y y y y y y y y y y y y que pesa 14 quilos a vostè. Ja, ja, ja, ja. Jo crec que vostè, eh, no sí. sé, em dona a mi la impressió que vostè se ho està inventant tot, no? Eh. De que, de que vam, que, no, que, que no ens creiem el que està dient. No, no, no, no, no, no, ver, el problema és es que està fet, fet en el futur. Jo vinc del futur, jo vinc d'Alien, el mòbil està fet en el mateix fluid, el mòbil que fic. El mateix... Fís vos te lo que le di, que esta vez el matiz fluid que alien. Que alien el buité pasager, venga va. Venga, va. Bueno, el, buit, el, buité, el, buité, el buité es el que saque la dimote, así ya no, pero el 37 pasager. Bueno, bueno, esta vez, muchas sí. gracias. Eh. Muchas gracias y cuides, eh señor Gris Marengo, sí. a tu, tu, tu, tu, tu. de Mocada. No i per a finalitzar el nostre Rock and Ball on the Rocks d'aquesta setmana amb el testimoni poc o gens creïble d'una persona que ha tractat d'acabar amb la il·lusió de milions d'usuaris hàbits de tecnologia, progrés i bellesa ens acomiadem amb l'horoscop de la nostra evident, Brígida Brígida Wilson mm -hmm. amb tu, rei Anem a veure Aquari eh, Trobes un treball el, el dimecres que ve a les sis i mitja de la desperada Les cartes diuen que és un bon treball 2.800 euros al mes i al costat de casa mm? I després, a les vuit i quart se'l tornes al seu amo mm, perquè és que l'havia perdut eixe mateix matí L'home, tranquil perquè l'home et recompensa en quatre euros Què? Aquari Estàs content, cariñet? Eh, jo, bueno, pues... Eh, pues sí, ¿no? Sí. Ay, me n'alegre. Una cosa, els 4 euros eixos, sí? ¿eh? ¿Cuándo no. es cobraré? Aquari, ah, sí. això ja te vas a posar tu d'acord també, cariñet. Eh? Sí. I fas una factura... És bueno. fa es que jo no puc facturar, eh? Si el porto 3 anys parat, no, no pots facturar bé. Buscant feina en una manera, macho. Cariñet, Aquari, escolta. Escolta, si sí. no pots facturar... Jo puc treballar allà en la ràdio? Això no, carinyet, no, no sinó injustos. Jo sé fer entrepans, eh? eh? No, no, si fem entrevistes. Mm, ah. o sea, escolta, Però... i es 4 euros... Eh, Però sí. no me'ls pots donar i, i ximpun de la mona? Així, en, no, en voy, negre, en mira, blanc cariñet, o en rosa, m'està igual. Ho sent, les bruixes, ho fem tot, la superfície, tot coxines, en blanc. Veu que és coxines, sou totes les no, bruixes i, i si factura el meu cunyac que té un gràcies, taller... Gràcies, gràcies, carinyet, gràcies, Aquari, gràcies, bon dia i molta sort. Nosaltres tenim més notícies, notícies esborronadores, acollonants, de queixes, deixes, deixes que les sens i dius Això, això és precís, Pau, a és precís, què passa en este món? Sí, sí però no serà avui avui quan les publiquem, no? Eh, bueno, o sí, no? Sí, sí, sí, vinga, va, nec. Audiència Nacional conclou que laanoació m.rajoy correspon a: "No me gusta que en los toros te pongas la minifalda. Stephen Hopkins confirma que les vacances que no es graven amb el mòbil no existeixen. L'arquebisbe de Granada assegura que les granotes poden curar-se i deixar de ser amfíries. Troben una nova espècie de corrupte al vi, no? Al vinotinto que prevarica a les fosques. Els xicòlegs creuen que dutxar-se per a passar- la iTV no serviix de res. Fins la setmana vinent, amics hem fet l'espai rock and ball on the Rocks. Pau Blanco. I Chavo Jiménez. el control de so. Pepe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. El nostre guionista Tony Garcia açò és Rock' and Ball News i ens veiem el dilluns que ve. Tonisa mel medi ambient. Samarug Digital. Cada dilluns a la 1 del migdia en Apun. Cada divendres obrim les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 Vicent Contrí, ja ho hem dit, anem a parlar cada setmana de música avui el nom protagonista ja ho sabem N hem escoltat eh, així el nostre programa Espau a la Bajos o a la Bajos, també és cert que el seu cognom ens ha creat cert debat podríem haver-ho llançat també les xarxes socials després ho comentem però abans de tornar a parlar amb Pau anem a escoltar bo estem escoltant la nostra sintonia, la nostra sintonia que és tan definitoria, no? Perquè parla de nosaltres també. Anem a saludar al seu actor al músic valencià, Carles Xiner Què tal? Molt bon dia Molt bon dia, Jessica, un plaer Un plaer el nostre, que podem parlar directament amb l'autor d'esta música que s'està escoltant Ara, com ha sigut això? Com has fet esta, esta sintonia que agrada tantíssim, eh? T'ho dic de, de, de tot cor, des del principi ha agradat moltíssim doncs pagadíssim, en dixes, perquè ha sigut la veritat que ha sigut enfrontar un procés molt bonic que mai havia fet treballar la, la, la diguem, la senoritat d'una televisió, no?, i tota la marca i va ser una cosa no buscada, diguem, eh, sí. una les empreses que vas presentar al concurs de, de la imatge eh, va decidir comptar amb mi i vaig ser la proposta, va agradar i a partir d'ahí, doncs, he treballat altres sintonies variacions per a la cadena i ha sigut un procés molt, molt bonic que he fet a, a l'estudi del meu Pascu Pasco Rodrigo del dia de, de Pasco i amb molta estima i tractant de, de, de, de pensar sí. molt bé què, per, què pertocava cada franserària no? I, uh -huh. i quins sabors i quines textures i quins aires havien d'haver en, en cada sintonia Perquè no ho he dit jo, Carles, esta sintonies la nostra la del magazine, és la del ras però també has desenvolupat altres sintonies ¿no? d'apunto Així és així és, mm -hmm. eh, d'alguna manera fer la, la, la sintonia principal és el primer pas per a elaborar després tota una marca sonora en variacions doncs en funció si es tracta d'un horari infantil, si Clar. es tracta un horari juvenil eh, que, que, que en cada moment del dia no soni la mateixa sintonia o, o unes línies molt semblants però amb, amb sabors diferents i ja adreçades a públics diferents Carles, no puc ni imaginar quantíssimes sintonies de televisions de ràdio estàs escoltat moltíssimes, la veritat és que ha sigut el primer va ser evidentment el treball de recerca i d'investigació i de posar-me a veure què es fa en totes les ràdios de l'estat, eh, què es feia totes les teles què m'interessava, què pensava que s'havia de respectar del gènere i què pensava que em podia passar per damunt perquè em podien sortir coses més interessants i ha sigut un aprenentatge, la veritat Carles, per aquesta sintonia que estem escoltant, la nostra, eh? Jo és que ja l'ha fet meua, eh? Carles, el senyor ja me l'ha quedat una miqueta. Transmet, transmet energia, transmet bon rollo també proximitat. El procés creatiu per elaborar-la, jo suposo que és complicadet, no? Per dir-ho d'alguna forma. Sí, és complicat, però és molt agraït perquè partís... Eh, diguem que per, a un, per a algú que composa, com és el meu cas, que té el seu projecte personal i que composa la música... Eh, treballar per a necessitats alienes és una cosa que d'entrada als músics ens pot semblar un, eh, una cosa molt complicada, però és, en el meu cas ha sigut molt, molt catàrtic perquè et permet usar instruments i ferraments que, que no uses en la tua música habitualment, yeah. i permet estar al servei d'idees, és a dir, justament no, si es tracta de transmetre eh, doncs, proximitats, o, o un cert aire mediterrani, o Has de buscar-ho en, en, en referència En arquetips musicals no? Que sàpigues que puguin arribar a un full determinat I això és molt molt enriquidor Jo ho heu gaudit moltíssim eh, Carles Giner, soc Ernest Parra eh, A mi la veritat és que la música Quan la primera vegada que la vam escoltar l'equip És una música que no deixa indiferent no. I que guanya, podem dir eh, A mesura que la vas escoltant i això era un poc la idea perquè, evidentment, fer una sintonia és una cosa que s'ha de repetir molt, no? Per tant, si, si la tercera volta que l'escoltes ja estàs fins a la fava eh, mal s'ha de fer la feina, no? Diguem que a mi m'interessava molt la idea del collage, des d'un primer moment el primer que, que vas considerar que és preu un de tirar és per fer un col·lage sonor perquè el Rema, si es volia fer un mitjà que fos transmèdia, transversal que sigui plural que fos una mena d'aura pública Eh, devia tancar per a mi moltes textures i era important que tancara textures, diguem, de la terra com incorporarem shakers fets amb arros o, o lligonades a terra també van gravar en la base rítmica Ostres. i barrejar això amb textures, diguem, dels 80 o, de, o del hip hop o del rock, o sigui, sea, penso que era diguem que la sintonia d'anar veu veure a aquesta àgora pública on, on passen moltes sensibilitats Home, i el nostre expert... Vicent Què tal? Sóc Vicent Contric, Carles, com estàs? Hola Vicent, molt bé Escolta, jo tenia eh, ganes de preguntar-te eh, Si has trobat molta diferència respecte a concebre un disc Amb la teua formació gener, Que ja saben que els discos es contes per èxit eh, Pel que fa a la crítica Voldria saber si aquestes composicions Han tingut més feina que a lo millor enregistrar un disc Ostres, doncs pues. Doncs pues sí, sí, la veritat és que sí Hem eh, tingut més feina El volum diguem, de minuts de gravació Al remar de la feina ha sigut molt semblant Al, de, al que ha sigut un disc I diguem que, que De feina de, de producció ha sigut molt, més Perquè ha sigut un, un mes i mig intensiu De, de 8 hores al dia en l'estudi Cosa que en cap disc Pocs artistes us poden permetre no? Perquè sempre anem casos de fons I, i acabem gravant en, en 10, 12 dies, 15 dies això dona compte de com d'important és una sintonia per a crear una marca, per a crear també, sobretot a la ràdio, un ambient. Jo crec, que Vicent, que de segur que Carles tornarà a aquest espai, encara que tornarà, per a parlar-nos de gener i de tots els seus projectes. Carles, moltíssimes gràcies de tot cor. Estem contentíssims amb aquesta sintonia. bona. Gràcies a vosaltres, i si no la bona i bon vent i barcanova en esta Molt nova bé. època. Hi encantat estar avans del rock and roll i del i del Al final tots es conegeu, eh, tots som amics. Gràcies, Carles. Adeu. Una abraçada partada. És que així escoltem una miqueta més esta sintonia Que ja hem descobert, hem conegut una miqueta més Com a costat de fer-la I quin procés creatiu hi ha darrere Però ara sí La recta final del ras D'este primer magazín d'apunt. Anem a conèixer una miqueta millor al nostre artista convidat d'avui Anem endavant Guardo les excuses però a i sabates resistents perquè venen temps de lluita i fas en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no has deixat soviar, mai no has de Este matí d'estrena hem contactat amb la companyia de Pau a la Baixos ara tenim un rate per raonar una miqueta amb més calma. Pau, encara crec que en les xarxes socials s'estaven recomanant buscar-te així una habitació prop o, o que fins i tot ara tenim així dins de Burxassó, no? Un, un espai per a tu. Un llitet i jo ja només tinc a cantar. <ríe> Perquè volen conèixer una miqueta més la teua trajectòria, però com hem dit també a l'inici, en esta secció per conèixer els nostres artistes, la nostra música, el que es fa així a casa nostra. Anem a contar amb la veu, jo deia al principi també, del millor, de Vicent Contrí. Per tant, anem a conèixer una miqueta més també la teua trajectòria en la veu del nostre company Josep Rodríguez. Vicent Xavier Contri va néixer a Dènia i la música en valencià és la seva passió. Serà l'encarregat de fer sonar les sis cordes i les 88 tecles. És un dels pioners quan a la difusió de la música de la nostra terra... Ha estat diversos mitjans explicant-nos què passava amb grups i autors valencians i podem seguir les seues reflexions en el blog El Pontet. També ha conegut el sector des de l'altra banda fent tasques de producció i presentació als festivals Tirant de Roc, Almatrava rock i rock a la Mar. Tot això compagina amb la seva tasca docent com a professor de secundària. El tindrem cada dijous al migdia amb nosaltres. suposa que conté no?, de tornar a poder parlar en la ràdio pública de la música feta a casa. La veritat és que mai ens hem a l'hora de posar-se davant d'un micròfon, però és un autèntic plaer. No vaig a negar-ho, estic molt content de, de poder explicar la història de la música en valencià en els últims anys i de comptar amb artistes com Pau i molts d'altres que en vindran. Anem a conèixer, com dèiem, una miqueta a, a Pau, anem a preguntar-li ja no només a escoltar-lo cantar anem a escoltar-lo també a parlar perquè tens previst llançament discogràfic no? per a este any, vinent, per a 2018 no sé si ens pots avançar alguna coseta sí, que estàs ja ja preparat En el forn, com que <ríe> i són 12 musicacions de Vicent Andrés Telles eh, el disc es dirà Ciutat a Cau i exactament encara no sé quin és el moment en el què eixirà eh, a la llum, però ja està el forn. Però ja està pràcticament gravat, ja té fins i tot eh, nom, i ser sí. fill, no? Suposa que cada vis que es fas com un fill o filla, no? Sí, sí. Quan te preguntem, quin, quin és el, el teu preferit? No el pots triar, perquè, clar, això és com les altres es deixaries eh, en evidència, no? no? Són tot filles i fills eh, que les tens com a teues, no? Suposo que darrere hi ha també moltíssimes hores de treball no? Carles Xiner explicava com ha costat fer les sintonies com ha canviat una miqueta el xip a l'hora d'elaborar sintonies o a l'hora d'elaborar el seu treball però suposo que també darrere d'un disc hi ha hores i hores i hores de feina Moltes, moltes hores eh, i sobretot abans de res eh, un encert, no? que ja heu, heu triat a, a Carles Xiner, que és un tros de músic com la copa d'un i eh, la veritat és que sí és un estudi, moltes vegades el que tenim és la, el, el treball final, no el resultat final i és molt còmode d'escoltar sí. però això porta moltíssima feina darrere que moltes vegades no es veu però realment és, és la part més creativa o més artística que, que podem fer no? estar jugant amb els instruments estar jugant amb, amb les textures amb la mescla no? i fer que les cançons tinguin una part de tu també jo vol, voldria reivindicar un poquet el, el paper de, de Pau perquè ja que venim a parlar d'ell eh, i parlant de treball, sobretot no? és una, una persona que, que comença ja fa molts anys vull dir que de ben en jovenet, eh, toca pel carrer eh, enregistrar el seu disc eh, futurament de, als estudis Cambra de, de Montroi. i bueno, la veritat és que és una, una persona que s'ha esforçat sempre, ha cregut mm -hmm. en la música no hi ha molts artistes que creuen que poden arribar a viure de la música i ell, ell és un dels exemples que amb sacrifici i anant allà on l'han cridat perquè realment és una persona sí. que no sé, este cap de setmana s'ha estat per Euskadi si no que no Pau sí, sí, sí. Sí, sí. Hay a una, una jo és que no sé, dir... No sé dir, que no. Ese sí, el meu problema no, no, bàsic. nosaltres ho hem comprovat, eh? I adesso eh, hi ha sigut un man creat, un man de Manat que encara ha sortut un plan per a mi cantar, no? I, I com dies Vaig començar cantant en el carrer perquè era difícil, no?, obrir-te camí uh -huh. i vaig aprendre moltíssim en el, en el carrer, no?, cantant eh, cançons propis però també algunes versions que, que de sobte quan fes un rogle de, de gent et sentís molt, molt especial i a partir d'això crec que vaig prendre la decisió de, de professionalitzar-me en això, no? Uh -huh. Avui en el ras has començat amb, amb inventari has tocat aquí en directe eh... Mm, en quin moment te, te trobes ara mateix musicalment, no? Eh, has, has fet una miqueta de balanç de tota la teua trajectòria o, o encara és pronta? Bueno, ja són 15 anys que es diuen pronta i la veritat és que estic molt, molt content de veritat molt, molt content perquè primer perquè em puc dedicar a un, a un ofici que és preciós que compartir les teues cançons i per tant les teues emocions que és del que, que paren les meves cançons amb la gent és una cosa molt especial i crec que em troben un moment dolcíssim no? en, en la meva carrera Eh, ara mateix estem ja preparant un, ja no sé ni quin disc és per tant hem perdut el compte ja de, de, de l'ordre, això vol dir que estem ja treballant moltíssim i, eh, i fer una cosa especial un repte, no? venia fent uns discos més convencionals vam tindre la sort de fer un, un disc en directe amb una orquestra simfònica al Palau de la Música de València en 2012, que això va ser un dels moments més especials de, de, de la nostra carrera i ara canviar eh, de ters completam completament i fer un projecte que era un repte no? enfrontar-se a textos que no ha escrit jo i donar-li uh -huh. un, un volcall sonor no? una, unes textures per a fer-los cançó i a més a més textos molt potents d'un poeta sí. que admiro moltíssim com Estelles Damunt de tenim d'un de, disc molt americà que va enregistrar a, a Nashville no? Uh -huh. si no recordo malament i un autor que es proliferà tocant fora de, de les nostres fronteres. no has passejat la teva música per Europa i, i Estats Units. Sí sí La veritat és que va ser una experiència eh, molt especial allò de gravar a, a Nashville amb, amb el productor nord-americà Brad Jones, que és un mús que admira moltíssim i que li va donar un, un gir complet a a l'estètica no? de, de l'últim treball l'amor i la ferocitat i, i va ser un màster no? perquè vam enregistrar aquell disc completament en directe, sense claqueta eh, absolutament visceral i amb músics americans que, que evidentment són d'una manera diferent del que havíem fet fins ara i em va servir per aprendre moltíssim i la veritat és que hem tingut l'oportunitat de, de compartir les nostres cançons eh, més enllà de les nostres fronteres eh, ara fa poquet vaig tornar d'Itàlia però aquest uh -huh. mateix viatge que van fer als Estats Units per gravar, em va servir per a fer una, una gira xicoteta per a universitats de Nova York Chicago i Missouri i avui tenim el plaer que compartis que és la música amb nosaltres, amb els valencians Així que t'anem a demanar ara que fem un respir i que ens regales algun dels teus temes Molt bé ens a... Ara hi una cançó que es diu Firenze eh, i que forma part del nostre últim treball que uh -huh. està enregistrat, com deia eh, Vicent, a, a Nashville Molt bé, escoltem. No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore no hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes. No hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria del Sufici. No hem vibrat amb l'obra mestra de els pintors renaixentistes no hem pujat al Belvedere ni hem vist florens i als nostres peus no hem posat un forrellat al nostre amor etern però em conec de memòria els teus gens sols la geografia del teu cos cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern cada centímetre de tu cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem verenat junts en plaça de la senyoria, no hem vist el Palau dels Piti ni el David de Miquel Àngel, no hem llançat una moneda dins de la font del Neptú, ni hem contemplat l'altar de Santa Croix, però hem conec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 és es recurrent, mil confidències en paper i massa contra rellotge I aplaudim, què fem, què fem? Eh? Estem de... en la ràdio pública, viva! viva, viva. Estava intentant fins Sembla i tot despistar-me, no? perquè, perquè és, és inevitable que emocione la seva música, que aplegue, jo estava a punt de la llagrima i he dit, no, que encara ens queden 12 minuts per davant, i hem d'estar una miqueta descents. Eh, Pau, si el pareix, anem a parlar una miqueta més, perquè fa uns mesos vas eh, iniciar un projecte un tant eh, diferent, no? Vas posar la, la música a un espectacle teatral, produït sí. per l'escalante si el pareix anem a escoltar una miqueta de què va la història Clar. Tens algun dubte? No entenc bé què va abans l'ètica o la moral Jo crec que, que això té gat amagat Han reventat tota una generació Tu no veus que em busques la ruïna Sí, sí, t'estic posant a prova, sí. Que rebel éreu. Perdona, però no facis broma d'això, eh? Si no Vini, va reventar el xiquet d'un tret al cap. No Mon pare va ser cremat a la plaça major. Dir, però, la vola, Hi ha micròfons? Per què diuen que estem polititzats? Perquè no vol tornar. No puc. Jo no tinc cap problema d'anar a una comissió, sí? A la puta comissió. Pero es que nosotros vivimos en el bresol de la Inquisición. ¿Por qué es todo tan injusto? No, no, no, no, no. Encara están asididos. No hem fet res il·legal La temàtica social acompanya constantment a Pau, en aquest cas també en esta aventura teatral a Vives, no? Recupereu els fets de 2012 que quedaren a la nostra memòria com a primavera valenciana 2012, ja fa 5 anys o encara fa 5 anys no sé, no sé tampoc en això com, com mesurar el temps però quin és el missatge una miqueta d'aquest espectacle, que ens conta? Bueno, eh, Gaby Ochoat ha escrit un un text molt molt bonic eh, que parla sobre aquelles càrregues policials de, de València de, de l'any 2012 i, i parla sobre l'aport en moltes ocasions no?, sobre, sobre eixir al carrer i intentar canviar les coses eh, aquell exèrcit no?, de somiadors que, que van eixir eh, al carrer Sativa per intentar canviar les coses, no? Alguns els batejaren com l'enemigo, no? Recordeu? Recordeu a sí, sí, sí, què eh, sí, sí. em que este treball també, deies ara, per exemple, el nou treball que presentaràs a 2018 amb, les, uh, amb el treball d'Estelles, de, Este treball també ha sigut una miqueta diferent, no? Entenc. Sí, per a mi ha sigut també una, una descoberta, eh, en el sentit que la, la feina... De les arts ar ar escèniques és semblant però la música és molt més estàtica és molt més eh, senzilla a l'hora de fer una producció en canvi el teatre n'hi ha molta interacció amb els, amb els actors amb, amb, amb Sergio Caballero, amb Laura Romero que fan meravellosament bé i ha de haver aquesta complicitat que és, que és molt important i, i per exemple el joc de llums o la manera en la que incorpores les cançons eh, ha de tindre com una espècie de, de manera de veure's com una totalitat, no? com, un, com un tot. Clar, perquè les teves cançons fan de fil conductor, no? d'aquesta història. Correcte. Jo dic tres acotacions i si faig eh, tres cançons que d'alguna manera lliguen eh, les tres escenes de les quals eh, està formada aquesta obra de teatre. Eh, N'hi ha una altra que, que sí. parla sobre, sobre Lluís Vives, l'humanista. Mm -hmm. I una tercera escena Eh, que parla sobre una, una persona que treballa en una conselleria i, i d'alguna manera lliga també amb, amb l'estudiant de la primera escena que és la, la, una de les persones que ha rebut un colp de la policia en aquestes eh, eh, i són moltes que, estudiantils sí, no? Sí, sí, sí. no sé si Vicent coincidirà amb mi però crec que és molta responsabilitat per un cantautor eh, ser de la bandera d'aixa cançó protesta eixa cançó denúncia i constantment tindre que estar alçant la eixa bandera bé bàsicament jo escric cançons que, que el cos em demana escriure no, no, no senteixer pes perquè bàsicament jo escric per a, per a mi és, és la primera en el moment del que t'enfrontes en un paper en blanc ho estàs fent per a tu no? I, i després si la cançó realment t'ha connectat amb, amb, el, amb la gent sobretot esta d'Utopis de Listes Ingenus que és la que forma part un de, com a banda sonora d'esta primavera valenciana no? el que, del que parla l'obra de teatre suposa que és també perquè n'hi ha moltíssim amb gent amb fam no? de, de canviar les coses i que, i que realment necessiten una banda sonora i realment ahir este nosaltres per a, a posar-la Pau, tu estàs molt lligat als moviments socials i hi ha molts dels esdeveniments que, que han passat a, a terres valencianes en els darrers anys amb quin d'ells eh, t'has trobat millor, t'has sentit més identificat, has patit més Bueno, jo... Eh, és evident que eh, les moscans, moltes de les moscans tenen un, un rarefons polític i per tant eh, han anat de la mà en molts moviments socials, com dius, Vicent però jo crec que en el que més m'he sentit identificat ha sigut amb l'associació el, el, de víctimes del 3 de juliol, de, de l'accident de metro de Torrent, mm. perquè he patit amb ells, no? Eren, eren, eren moltíssimes persones que van perdre la vida i que van resultar eh, accidentades en aquell en aquell dia fatídic érem del meu poble i per tant deixem tocar una ombiceta més de prop València consternada vestida de dol ciutat en penombra sinistre juliol respons i banderes silenci sepulcral semblants d'impotència que mai no podrem oblidar parlàvem visada a gira Teatral de Vives, jo no sé si teniu previstes pròximes actuacions, o, o si vas a tindre altres actuacions però, pronte, quan podem escoltar-te els valencians, a banda de la ràdio pública? Doncs mira, eh, el divendres que ve, el dia 15... Eh, a alboralla, tindreu l'oportunitat de, de veure aquesta producció teatral crec que és en el teatre a l'hora no me'n recorda, però bàsicament Molt bé, buscarem, però ja coneixent que divendres alboralla tenim una cita amb vive i podem veure en directe a aquesta artista gent dos actors sobre l'escenari i és tot un privilegi mm -hmm. jo volia agrair-te de tot cor més sincerament que te n'has vingut tot el matí de dilluns a passar amb nosaltres este primer programa del RAS ha estat per nosaltres tot un privilegi i no volen que t'embatges, volen que poses el punt final si, el, si et fareix amb la teva música a este primer programa del Magazine d'Apunt. De Moltíssimes gràcies. Jo he estat superagost i la veritat és que ha sigut un, un honor per a mi. Moltíssimes gràcies. Ja ara el que anem a fer és acomiadar-nos nosaltres. Anem a tornar a escoltar la sintonia de Carles Xiner per a posar el punt final. Després Pau a Primer, anem a acomiadar-nos. dèiem, abans de posar el punt final a esta edició del RAS amb la música de Pau, toca acomiadar-nos. Joan, demà tornarem, no?, perquè això ja va de boc. Demà tornem, va de bo, com dius tu. Tindrem els preparatius de l'obra Tic Tac de Carles Alberola que s'estrena dijous al teatre principal. La nostra companya Maria José Villalba ha estat en un dels assajos i, a més, tindrem alguns dels protagonistes als estudis. Cada dimarts també obrirem un espai dedicat a la natura amb la periodista Maria Josep Picó mm -hmm. i la nostra entrevista de demà era a Anna Lluc, la prestigiosa oncòloga valenciana i pionera en la posada en marxa de les unitats de i una de les principals investigadores d'aquest tipus de càncer. Eu deixem ahí de mà. Escoltarem tots aquests temes. Ernest, una última ullada a les xarxes socials. Recordem el WhatsApp del programa, podeu deixar els vostres missatges, és el 627 04 89 21. Ens podeu trobar a Twitter i a Facebook i deixem també alguns d'estos mensatges. Ric Atena ens diu des de Madrid, és felicitat, és un sentiment difícil d'explicar, és omplir el cor tercer o de, del ras, escoltar gestació mm -hmm. subrogada, intel·ligència emocional, conegues a la nostra terra, tot en valencià. Gràcies, comenceu molt fort. I Amanda González ens diu Enhorabona per l'estrena, m'estan cantant al ras Molta qualitat en valencià, ja teniu una nova escoltadora Gràcies Joan, gràcies Ernest Gràcies també a Vicent Una de les persones que més sap de ràdio De les que conec, m'he deia fa uns dies Que els programes de ràdio es fan a poc a poc Així que els demanem una miqueta de paciència Tornarem demà a partir de les 10 del matí Gràcies a Txelo Rivera en la producció A Pepe Moreno en la tècnica I sobretot gràcies a vostès per escoltar-nos Anem a acabar de la millor manera possible En Pau a la Batxos Altres som els subtòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços, entre la terra s'afona, sota els nostres pecs. Però aprenem dels errors, almenys vivir. Com bé sumar els esforços i els de tanta gent Però anem creixent, ens fem més cada dia Mai no perdem l'esperança I seguim avançant, i seguim avançant, i seguim avançant, I seguim avançant. Cicacrespo. Al ras. De 10 a 1 de mis días en A.Pum. amb el medi ambient Samaruc Digital Cada dilluns a la una del migdia en A punt A punt Estes són les nostres freqüències A València 102.2 A Castelló 103.7